Jó reggelt! E, Ma egy nagy menetelés lesz, hogyha mindenki reagál. Először Újhely Istvánnal beszélgetem aztán Filipov Gáborral, Navracsis Tibor, után Horváth Csaba jön, Füriyes Balázs és Nemes Gábor. Ma 2021. november 12-e van és péntek. A pontos idő az 6 óra, 2-3. Sok dumára nincsen mód, mert nagyon feszített a tempó. Nulla fok körül a hőmérséklet itt. Biztos van, ahol több, és van, ahol kevesebb. Hétfőn nem lesz élőre bonyolítású Kejfej Há, Hála jó Istennek nem egészségügyi probléma, hanem egyéb remélhetőleg nem probléma el a háttérben, de egy olyan valami, ami nem teszi lehetővé az itteni fizikai jelenlétemet, már pedig anélkül. A kelyfejjöncsi nem tud készülni, az én kellek is itt a hely, Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez az utolsó műsor, amely mindenféleképpen kísérleti, nincs olyan műsor, ami ne lenne kísérleti, akkor kedden fogunk találkozni. Remélhetőleg addig elhárulnak ezek a technikai akadályok, amelyek hétfőt lehetetlenítettek el. Távolételben dörö. Fiala Janos Kukac. gmail.com A sziáterem mondta, hogy amikor én bemegyek valóva. akkor elfoglalom az egész teret. Mondjuk ez egy nagy stúdió. Ezt nem könnyű. Jó reggel. Jó reggelt! Nagyjából egy negyed óránk van. Szokásomtól eltérően igyekszem röviden kérdezni. Nem lesz nehéz, Újja uh, István van a vonalban a Szocialista Párt, a Magyar Szocialista Párt uniós képviselője. Miért a te lett az, legalábbis kifelé így tűnik, és senki nem cáfolta ezt később, hogy Markizai Péternek a brüsszeli programját már az előválasztás után úgy tűnik, mintha te szervezted volna nekem. Igen, én szerveztem az egészet elejétől végéig Péter Erekért. Nyilván van egy nagy fokú bizalma bennem, és megyük egymást régóta. A, a, támogattam is Pétert a, a Karácsony Gergely visszalépése után. Én ezt értem, nem lesz, tehát hogy mondjam, a kérdés a következő. Te momentán a szocialista pártnak vagy a... Tagja. A Momentumnak van két tagja ott. A Jobbiknak is van tagja, a DK-nak is van tagja, volt egy ellenzéki együttműködés. miért te? Valakinek a koordinációt fel kell vállalni, és nyilván úgy a Péter, hogy a bizalma én ezt értem, de ezt egyedül csináltad, közreműködtek a többiek, hiszen aki követte a programot, az látható, hogy vendégekként működtél. jelen voltak, vagy valójában te voltál a spiritus rektor, miközben az események után, hiszen már itthon vagy, illetőleg lezajlottak a brüsszeli napok, képes voltál arra, amire viszonylag kevés ember képes, köztük én, hiszen ez egyébként egy egyéni hozzáállást nem pedig a foglalkozása van összefüggésben, hogy őt hagytad főszereplőként, és te magad pedig nagyon elsen már szíves elnézést, hogy minősítem, képes voltál háttérben maradni. Így történt. De azért, azért lesz meg a kérdése, mert, mert tényleg pontosan így van, ahogy mondtad, Végigén De senki nem kérdezte megtőled, és senki nem tekintette evidensnek, hogy egyébként a mindenki Magyarországért mozgalomnak a vezetője, az miért egy szocialista párti emberre bíze ezt? Lehetséges, hogy a te helyismereted volt a legnagyobb. és az előkészítési munkálatokba avassál be, hiszen ezeket a találkozókat számszerint nagyjából hány a 10, 11, 12, 20, 50 20 esemény ezt mennyivel előtte szervezted meg, és ennek a metódusában létszíves avassál be, hiszen nem csak arról van szó, hogy te szeretted volna, ha fogadnák, már Pétert, könnyen lehetséges. Hogy ő is szeretett volna találkozni emberekkel, illetőleg könnyen lehetséges, hogy nem minden ajtó nyílt meg olyan könnyen, függet attól, hogy most úgy tűnik, hogy több ajtó nyílt meg, mint amennyi Brüsszelben egyáltalán létezik. Így történt egyébként, hogy meglepően sok ajtó nyílt meg, és volt olyan európai biztos, aki maga kérte például a stábján keresztül, hogy szeretne ismerkedni, akit mi nem is kerestünk meg, mert, mert nem gondoltuk, hogy... Mi, mi lehetett ennek az oka? A, volt egy, volt egy húzásunk, hogy eleve a várakozásokat azzal tekertettük, hogy a brüsszeli sajtónak, illetve a nemzetközi sajtónak egyfajta bejelentése volt már korábban politikócikben és másban. Tehát az, hogy egyébként Brüsszelbe érkezik a miniszterelnök jelöltökének nagy esélye van. Orbán Viktor rendszerét leváltani, az felkeltette az érdeklődését az európai intézményi vezetőknek, illetve magának a sajtónak. Ez a az, az újdonság iránti érdeklődés, vagy a jellegi rendszernek a kritikája, vagy a kettő egyszerre? A kettő egyszerre, és annak a nemzetközi értékelésnek, hogy kifejezetten nagy esélye van a, a következő választásokon már kezély Péternek. Illetve referedjük el, hogy én nagyon-nagyon sokat sajtóztam a nemzetközi térben, nyilván mások is, de én a saját mozgásomról tudok beszámolni az előválasztások során. Tehát azt az előválasztást, amely meglepő, hatalmas tömegeket mozgatott meg... Ezeket most meglepően... hagyjuk. Figyelj István, erre nem lesz idő. Tehát... Jó, jó, elmondom. Tehát ez, ez, ez volt az, előző, az előzmény az útnak. Ezt követően természetesen megkerestem. A Momentumos képviselő hölgyeket, katkáikat arra kértem, hogy ők szervezzék meg a, a Renew-t, tehát a saját akciójuk vezetőjével való találkozót, a többieket, a zöldeket, a néppártot és a, a szocikat, azokat én tudtam intézni. Nekem Manfred Weberrel is van egy személyes jó kapcsolatom a néppárt vezetőjével, tehát tudtam intézni, de például, ahogy mondod, én azt tudtam, hogy én itt most egy programszervező vagyok, tehát nem rólam szól az ügyet Manfred Webernek az ajtójában köszöntünk egymásnak, majd átadtam Markizai Pétert és Kész Zoltánt, aki ugye a külügyi vezeti Péternek, átadtam őket és kijöttem az ajtón, mert hogy nekik ott... Tehát nem is voltál az összes tárgyaláson ott? Természetesen. Kettőt, kettőt hagytam ki, két, sőt hármat. Tehát ami a jobb oldal belső ügyeivel kapcsolatos, ott azt gondoltam elegánsabb, hogyha egy szociálaték képviselő nem ülott, könnyebben tudnak beszélgetni. Azt egymást. kérdezem tőle, hogy vala volt. valaki, aki jelen pillanatban az ellenzéki előadjára nem miniszterelnök e egy ilyen úton van, van közel 20 találkozója, van kvázi lakossági fórum, legyen a többi, tudom, csak a fele. Ez valójában pofavizit, vagy mennyivel több ennél a pofavizit? Nem egy Sokkal elegáns tök. szó, de sokak értik. Sokkal több. A kollégáim minden egyes vezetőnek, tehát biztosnak, vagy pártvezetőnek, akikkel találkoztunk, a stábjával előre leegyeztetett témákat Fixáltak. Tehát itt a, a, a dicséret valójában a kollégáimé, mert egy, het, egy héten keresztül nagyon komoly ilyen tartalmi előkészítés zajlott. Tehát mondjuk például a zöldek vezetőjével egy, egy, biztosan másról beszéltünk, vagy másról is beszéltünk alapvetően a zöldeket érdeklő Márkizai Péter felfogásról, mint, mint mondjuk a liberális sok vezetőivel, aki akit sokkal inkább az izgatott, hogy jogállamiság kérdése, hogy ebben jövők Oké, Rengeteg papír van előttem, de most egy írő emberrel beszélek, aki pótolhatja a papírokat. Én nem várom el tőled, hogy mind a huszat felsorold és állítsd itt elém az rendet, de hogyha egy ilyen taktakban legalábbis a fontosabb állomásokat egymás után már a brüsszeli megérkezést követően talán mindjárt aznap volt egy találkozó a kinti magyarokkal. De nem akarom elvenni előad az időt és a teret, ha ezt sorolnád, anélkül, hogy a teljeség igényével fellépnénk, vagy hogy a pontos kronológiára visszamlékeznénk, bár ez tegnap, tegnap előtt és azelőtt történt. Azt megköszönném. Kézzel a az elsővel, és, és rögtön utána az utolsóval. Mert hogy az első, az nekem is meglepetés volt, este fél kilence, tehát gyakorlatilag kezdeni hányát kilenckor tudtunk a repülő megérkezése miatt. Szerveztük ezt a közösségi találkozót Brüsszelben. 200. Ez helyileg az, hol volt? Össze. The Loft nevű hotelnek a, a bárjában. Elnézést csak az itteni dolgok miatt kérdezem, hogy ilyenkor egy ilyen hotelnek meg kell -e mondani a rendezvény jellegét, vagy ez Brüsszelben nem szükséges? Jól látod, annyira meg kell ezt mondani, hogy, hogy minden tárt beszéltünk velük, sőt azt is, hogy a járvány viden belga intézkedéseknek megfelelődik. Oké, okay, tehát ez rájön. volt az első, fél kilenckor. Egy, egy nagyon hasznos rekésztés volt, és azt képzeled el, hogy fél kettőig voltunk ott. Tudom, ezt több helyen elmondtad, menjünk tovább. De szigorú vagy. Nem szigorú másnap vagy, hogy az időre vagyok másnap tekintettel. Már, másnap már fél nyolckor találkozó volt az Európai Parlamentben. Több RT képviselővel, aztán Dobbev Kláránval, amelyek nagyon örültemben egy nagyon kulturált és kifejezetten mutató a kampány részleteiben belemenő együttműködést körbeíró beszélgetés volt. Uh, utána egymás után az Európai Szociális elnöke, uh, a Weber néppárti elnök, uh, a hazai sajtonos... Ezek sajton... nagyjából milyen hosszúságú találkozók? Kébert például okozott némi gondot nekünk, mert hogy kellett alakítani a programot, fél órára van tervezve minden ilyen program, Brüsszelben az általán, most a fél óra minden beszélni, uh -huh. és 50 percig bent ültek, úgyhogy már ott ültünk, hogy hogy kopogunk rájuk, hogy eh, ne késünk el más programokról. A szoci frakció vezető, az, az európai... Állj meg egy vezető pillanatra, vezető. én magamból indulok ki az érdeklődésemből, abból a pónemel, amivel rendelkezem, akkor, amikor egy Márkizai Péter kijön, de ez lehetnél te is, hiszen te is meg annyi tárgyaláson ott voltál, vagy beszélgetésen. Ilyenkor egyébként egymással megosztjátok-e, különös tekintet arra, hogy nem mindegyiken voltál ember az elenyésző része, ahol nem voltál, az, hogy mi zajlott. Tehát az, hogy egy ilyen megbeszélés hogyan hat valakire, és hogy ennek a hatása alatt egyébként váltotok-e egymással a szót, ez mindenkinek a karakterén múlik. Ez ott Brüsszelben hogyan volt, hiszen te soha büdös életben nem voltál ennyit fizikailag Márkizai Péterrel, és talán soha büdös nem is leszel. A Megoszt, és nagyon-nagyon korrekt a Péter ebből a szempontból, mert pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy én elvégeztem azt a koordinációs munkát odakint, ahhoz nekem képbe kell legyek, hogy mi történt. Tehát minden megosztott, rögtön mondta, vagy Kéz Zoli mondta, hogy... Ezek a találkozások elnökében. valamilyen szempontból, azon kívül, hogy is van közöttük, ezek valamilyen módon egy matematikai művelet része is voltak? Volt hát, olyan, aminek az eredménye a következő beszélgetésben már érvényesülni tudott? Olyannyira, hogy például tegnap csütörtökön találkoztunk az Európai Bizottság alá elnökével Jurova biztos asszonyja. Egyébként nagy büszkeség, hogy az én irodámban a falam előtt ott, ott, ott még nem járt az Európai Bizottság a e, Ott sikorított a technikai legleszervezni a találkozót, és egy nagyon hosszú beszélgetés volt a, a magyar jogállamiságról, ami azért volt érdekes, mert rögtön a, a érkezés, Budapesti érkezés után este kilenckor még volt egy vacsora a másik Európai Biztossal aki konkrétan az igazságügyért felel reitner Na most gondold el, hogy a kettő milyen mértékben függ össze. Ráadásul a nekem a, a legnagyobb élmény az a nemzetközi sajtótájékoztató volt. Én a magyar miniszterelnökön kívül, a aktuál és hivatalban lévő miniszterelnökön kívül nem láttam olyat, hogy egy nemzetközi sajtótájékoztatót megszervezve full ház, a nemzetközi, tehát nemcsak a, a, nem a Brüsszelben nemzetközi sajtónak számító Euronews meg hasonló intézmények, de az osztrák e, ORF-től... Részlette ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón a magyar kormány sajtó, de azt kéne kérdeznem, hogy a magyar sajtó, de sajnos most magyar sajtó, általában ellenzéki vagy kormánypárti sajtót értelek, miközben ez valamikor nem volt így. Nem... Mennyire övezte a Márkizai Péter utazását a hazai sajtónak nem az ellenzéki része? A direkt szerveztünk a magyar sajtónak a magyar nyelvű sajtótájékoztatót. Ott ott volt a HívTV és ott volt a Közszolgálati televízió is. Bevaló nem láttam a tudósításaikat, úgyhogy a fogalmas sincs, hogy mennyire voltak korrektek. Hozzászoktam ahhoz, hogy ők nem szoktak korrektek lenni, de az is lehet, hogy Ugye, hát ők is tudnak meglepetést produkálni, ha van egy rossz napjuk. Igen. Na, azon az nemzetközi sajtó dolgot, azt mondta a Press van egy ilyen független intézmény az Európai intézmény Negyedben, az Európai Negyedben. Ez kifejezetten az újságíróknak egy találkozási pontja, oda szerveztem a nemzetközi sajtótelékoztatot, azt mondta, ott az igazgató, hogy ő emberemlékezet óta nem látott ennyi újságírót egyszerre. Azt kérdezem történt, hogy volt-e olyan program, amely az időszüke miatt elmaradt, és majd legközelebb kell, hogy létrejöjjön? Volt, ami nem fér bele. Így, ezt kérdezem, Na, hogy mi volt ilyen. volt ilyen? Volt három olyan biztos, Európai Uniós biztos, például a regnáns fejlesztésért felelős fejdeire, aki nagyon akart találkozni, de egyszer nem tudtuk kisakkozni, hogy neki is, meg nekünk is megfelelő időpontja legyen. Uh, volt uh, olyan jobboldali oldali a néppárthoz tartozó Martens Alapítvány, amely nagyon szeretett volna egy rendezvényt, de ezt nem fért bele. Úgyhogy uh, igen, voltak ilyen, voltak ilyen események. Milyen volt a légkör? A ragyogó, és uh, csak azért, hogy leírjam uh, mzp hozzáállását, elképesztő egy gép, tehát félelmetes, hogy mennyire írta a, a kiképzést, és akkor, mikor mondjuk szerda este végzett, este 10-kor, tízkor, 10-kor tízkor, valamikor, és még oda ment az ERESZ csatornához, szájér, elhíresült ERESZ csatornájához, utána, még följött hozzám a saját albérletembe, hogy kibontva egy üvegbort, a tanulságokat. Szóval Elképesztő jó tehelvírása van, és ö, le a Semmi az, olyan mozzanat, anélkül, hogy ez konkrétan említenéd, nem volt, amely egyébként az előválasztás folyamán annak függvényében alakultak, hogy éppen, vagy alakult, hogy annak függvényében melyik párt hogy állt, és ezért voltak szúrós oldalmondatai, ilyen szúrós oldalmondatokra te, anélkül, hogy egyet is idéznél, nem emlékszel, vagy emlékszel-e? Abszolút nem volt ilyen. És hogyha nemzetközi térre visszatérünk, az, hogy a szocik párcsaládja, a zöldek párcsaládja, a liberálisok párcsaládja, mindenki kölcsolgózott, és azt kérdezte, hogy miben tudunk segíteni, és támogatjuk, miniszterelnök az azt a úr. A néppártról azért nem tudok nyilatkozni, mert nyilván ott a Weber találkozón nem ültem ott, és ezért nem mondhatom ki azt, amiről egyébként Nyilván tudok, hogy van egy nagyfokú bizalom és kapcsolatépítés néppárt és Márkizai Péter között, de ez egy ilyen teljesen unikális dolog. Megdicsérte bárki téged utána, akár Márkizai Péter, akár Tóth Bertal adódóan, hogy jobb benyomást kell a szocialista pátról a Brüsszelből, mint amilyen benyomást itt tudt kell a szocialista pátról. Hát saját tapasztalatból beszélek. Elképesztő mennyiségű üzenetet kaptam. Én nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy a konkrét Az felek és... igen, igen, igen, megnyilatkoztak-e. válasz -e egyébként esküvőt, temetést, rendezvényszervezést egyebet? Vállalok igen, a, de temetést inkább nem esküvőt inkább. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahonnan én néztem a dolgot, az teljesen rendezett volt. Az üzeneteket most itt egyenként nem tudjuk részletezni. Úgy tűnik, hogy nagy teljesítményt vittél véghez. Én itthon, amikor a szociális tapát reprezentásait keresem, közel sem találok úgy, utat hozzájuk, mint ahogy hozzá sikerült, ami nem azt jelenti, hogy ők kiadhatók, de hát e, akkor... Jó, és köszönöm szépen. Egyetlen egy dolog, Patitka, minden kollégámat úgy válogatok ki, hogy okosabb legyen, mint én, és akkor utána tündököhetek a temvésorodba. E, igen, köszönöm szépen, kellemes hétvégét. Hello, szépen. köszönöm. Újhely Istvánt hallották. Jó reggelt, Tehát ugye holnap csak akkor fogunk találkozni, hogyha a Krista egyébként nem lett koronavírusos, hiszen elmondás szerint repülőgépen nagyon könnyű koronavírust összeszedni a Lékondiból adódóan, és ugye ő szintén megjárja a Brüsszelt, még ott van. Hát akkor ez holnapig nem fog kiderülni. De holnap lesz a teszt, és el, elvéleg ez holnap kiderül, a, a napját ott kezdi. Hát nem akarok leragadni a részletekről, a test az ilyen uh, három-négy nappal a kontaktus után mutatja ki a. Hát e tekintetben, e tekintetben nem, de hát ugye ez egyébként minden találkozóra vonatkozik, tehát akkor nekem is kellett volna ez négy van. nappal ezelőtt, és akkor ide se jöhettem volna be. Ez így van. Figyelj, fáradt a hangod. Kevesebbet nem alhattam mint én. Most már nem jövök elő, hogy ma három és fél órát aludtam, mert kicsit olyan, mintha én erre büszke lennék, de így adódik. Felbettem három egykor, és aztán no more, vagy alig. A te hangod mitől olyan, amilyen? Én is aludtam nagyon sokat. Nem, nem, nem, nem Félek, hogy ez nem annyira érdekes másoknak, de... Nekem igen. Az én egyén érdeklődésem út. iránt a tízes, Kálán tízes. Reggel öt óta készülődöm a dolgaimra, és ezt félőszkor keltem. Hát akkor én hamarabb keltem. Van itt nálam egy hír, akarod-e kommentálni, mert benne van a teljes magyar valóság? Hát ma Tofi, mi a hír? Nem az akarat a kérdést, te is tudod. Nem vette át Szakcsi Lakatos Béla, a diszpolgára díszpolgára címet, az idén 78 éves kosúdíjas jazz-zongorista zeneszerző az elismerést a rendkívül kiélezett politikai helyzetre hivatkozó utasította vissza, de azt mondta, hogy a 2022-es parlamenti választások után, ha ismét ítélnék a díjat, elfogadná azt. <gül> én nem tudtam napi rendet érni fölötte. A Szakcsinál jobb zongorista kevés van, én imádom a palit. A politikához való viszonyát is ismerem, és az egész alakot ismerem. Um, tudom, hogy van olyan napja, amikor ilyet mond, és van olyan napja, amikor olyat mond. Most ilyen napja volt, és állok, és nézek, és azt mondom, hogy de hát ilyen nincs. Én nem ismerem a politikához való viszonyát. A művész értékelésében maximálisan egyetértünk. Ez szerintem egy nagyon jó példája annak, amivel mi sokat foglalkozunk, hogy a, a politikai megosztottságnak van egy egészséges mértéke, és egy egészségtelen mértéke. Hol a határ? És az utó, hát szerintem a határ az pont ott van, amikor a politikai megosztottság egy országnak a normális működését. Igen, az csak előttem. az a helyzet, hogy a normalitást vajon te és más ugyanúgy írja le? Hát szerintem nagyon kevés olyan dolog van, amit mindenki ugyanúgy... Írja. Erről van Egyet. szó. Tehát ami neked normális, az másnak már abnormális, vagy eszébe se jut ezért, ezért beszélgetünk ezekről a dolgokról, ami azt mondjuk, hogy. hogy, hogy a akár mi az ki? Ami a politikai. Hát igen, ez egy ilyen szörnyű dolog, hogy az ember egyet, a többes első szemében beszél, ez politikusokra jellemző. Ez van, hogyha egy intézményt is itt kénytelen vagy képviselni. Megjegyzem, én ezt büszkén teszem egyébként. Próbálnál képviselni engem többes első személyben hallani, na az I már komoly gondokat jelent. Igen, igen, igen, Hát a honporával kapcsolatban szoktál te is. Közösségként beszélni. Tehát az Egyensúly Intézetnél, ahol foglalkozunk többek között a úgynevezett társadalmi kohézióval és a bizalom kérdésével, mi arról elég sokat írtunk, hogy, hogy euh, akkor van probléma, és ez nyilván nem egy skálán szám, számszerűen meghatározható dolog, de akkor probléma van, hogyha a politikai rendszernek a legitimitását, hogyha a demokráciának a normális működését, hogyha a hétköznapi életünket, Akadályozza a megosztottság, vagy a megosztottsághoz való viszonyunk. Erre mi példaként azt szoktuk felhozni, hogy mondjuk az Egyesült Államokban a választási, legutóbbi elnökválasztási eredményeket egészen elképesztően alacsony számban fogadják el legitimnek a vesztes félnek az oldaláról. Azt mondja, a szakmű, Róbert, Robert. Igen? El kell gondolni, hogy a most keverem a családot. Béla, a Robert az a fia. Szaksé szerint azzal, hogyha elfogadja a diszpolgári címet, óhatatlan azt a látszatot kelteni, hogy hagyja a nevét a politika által felhasználni, és ez az, amit a legkevésbé szeretne. A politikai, ilyen. Tudom, hogy milyenek a politikusok, én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy lássam, hogy ez hogy működik. Értem, és értem a, értem a tartózkodását is. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy visszamenőleg, hogyan ítélnek meg állami kitüntetések átvételét, ö, odaítélését. Van, van, aki erre azt mondja, hogy önmagában a, a, az állami kitüntetéssel van probléma. Mert, hogy De az, valójában az, az, a Pikóiknak az... előtte meg kellett volna ezt kérdezni tőle, és akkor el tudták volna kerülni ezt a helyzetet? Vagy szándékosan okozták ezt, hogy akkor ebből hír legyen, és ezen is lehessen aztán kérőzni? Én nem tudom és a konkrét esetet kommentelni, ezt nem is, nem is nagyon szeretném. Itt arról, arról beszélek szükszön, hogy ez egy nagyon jó példája annak, amikor a normális életet akadályozza az, hogy azt kell számolgatnom, hogy egy díjnak az átvétele, az, az vajon milyen reakciókat fog kiváltani Pedig hát ez is benne van, bátévétele. ugye én elmentem a Józsefváros újsághoz, mert ugye ezeket a cikkeket, ezek úgy van, ugye megjelenik a Józsefvárosban, azt átveszi az Index, az már egy kicsit átérje az Indexet, átveszi a Telex, az is egy kicsit átírja Tudod, egymás fülébe sugnak a gyerekek különböző dolgokat, és a végén ember nem ismer rá arra, ami az eredeti hír. Én így aztán visszamentem az eredeti hírhez, bár akkor b Bélával kellett volna beszélnem, de ő azt mondja, én már eleget kaptam ettől a kormánytól, mármint a mostanitól, hogy más nem mondjak, ott a nemzetművész díja, amit 2011-ben kaptam, az havonta egy viszonylag nagy összeget jelent, azért nem, nem tudja magát megtagadni. Az havonta egy viszonylag nagy összeget jelent, és annak ellenére részesültem ebben a díjban, hogy soha nem beszéltem senkivel, hogy én azt meg akarnám kapni. Tehát ebben két dolog van benne. Egyrészt, hogy a, díjakat, a díjak egy részével pénz jár, és az egyetlen nem rossz. részről pedig, hogy a diák az emberek kiállják maguknak, mert egyébként azok nem találnának hozzájuk. Egy igazi hát, hungarikum a szakcsi. Hát főleg, hogyha azt leszik figyelembe, hogy ő Kossuth Díjas is, ha jól emlékszem, valamikor 2005 körül kaphatta, vagy 2006. M megnézem ezt. Tehát, hogyha most itt lenne velünk, ami egy nagyon érdekes beszélgetős, nem meg lehetne kérdezni, hogy akkor, akkor milyen megfontolások. Motiválták, hogy nem azt akarom mondani, hogy akkor nem kellett volna átvennie, vagy most kellett volna Ugye, átvenni. Ő azt csak, csak idézem őt, mert mindenre válaszol. Tehát azt mondja, hogy az első jelentés állami elismerést a Liszt Ferenc díjat még 1987-ben kapta, az MSZMP-től is kaptam díjat, aztán utána, ha úgy tetszik, akkor a Fidesztől 2002-ben az érdemes művész kitüntetés, majd 2005-ben az MSZP-SZDSZ kormány no. idején a Kossuth díjat. Na, hát akkor mi a probléma? Nem, nem, nem, nem tudom, úgy látszik, akkor még nem érzékelte azt, ami most van, és az, hogy te fejből tudod, hogy a, mert ugye mi nem égyeztőtünk témát, hogy 2005-ben kapott a Szakcsi díjat, azért ez ijesztő. Hát nem voltam biztos. Nem akarsz a indulni de... a Gundel ezen a Géniusz című műsoron? Nem tudom, hogy az milyen, de valószínűleg a szűrőnál. Hát olyan okát kérdeznek, mint itt, hogy mikor kapta a szakci lakatos Béla Akosuddiat. Te azt mondod, 2005-ben, és akkor az ember konkrétan azt gondolja, hogy ilyen nincs, és mégis van. Te is hát az Ausztria egy... között nincs különbség. Teljes, teljes véletlen volt. Tegnap láttuk az úr James Bondot, ami egy... De abban nem volt a szakcsi. Igen? Nem? Igen? Viszont, viszont arra kellett rájönöm, hogy miközben nekem a Daniel Craig, nagyjából az első két kedvenc zsénát nekem, nekem is, nekem egyáltalán is, Egyáltalán nem tudnál felidézni az előző filmnek a zárását, vagy hogy milyen mi. Ebben is hasonlítunk, volt, ebben is. Mind. De emiatt nem fogod megnézni még egyszer ezt az iszonyatosan hosszú filmet. Ezt pont, ezt pont nem, de a, az előzőeket biztos, hogy meg Mi kijöttünk róla képzeld el, annyira untuk. Főleg én. De figyelj, azért az, hogy a kurva életben van, hogy rámennek egy Alfa Romeoval, ez termékmegjelentés, egy ilyen oszlopra, ugye a legelején még ott az autós üldözésnél. Igen. És az autónak a kereke, az nem megy tönkre. Tehát én nem még nem ültem olyan autóban, ami csak egy Kis bazalt rámennék, és nem menne tőle a felni, de az az autó, az figyelj, az semmit, az ég egyet a világán, semmilyen problémája nem volt, ment tovább. Ilyen nincs. Hát őt, uh, tudni kell vezetni, és te nem vagy James Bond. Hát igen, ez lehet az egyetlen. Nekem más, más problémái voltak, de hogyha nem nézted végig, akkor nem tudok beszélni. Nem, nem, nem, majd ha egyszer adják tévében, akkor pont ott, ahol kijöttem, majd akkor onnan nézem tovább, ha vissza fogok rá emlékezni. Mostanában nagyon gyakran jövök ki helyekről, csak azokról nem jövök ki, meghívnak engem, mert ez nagyon ciki. Tehát a Katona Jüzsef Színházból ki nem jönnék, mert akkor, nem tudom, akkor a máti megharagudna rám, és azt nem mellem meghozkeztetni. Nekem életem egyik legrosszabb színházi élménye történt, így, hogy engem vittek oda, ráadásul nagyon közeli ö, emberek, és én nagyjából tíz perc után szerettem valaki jönni, és tényleg fizikai szenvedés volt, és legalább két és fél órás volt, és benne kellett maradni. Azóta nem voltam a Színházban. Apukám mondta annak idején azt, hogyha ő befizetett egy filmre, ő onnan ki nem jön. Ezt a szempontot, ezt aztán később nem tudtam értékelni, bár egy ideig kénytelen volt, hiszen nem én vettem a moziégyeket, de aztán később magamat egy olyan gazdag embernek minősítettem, aki nem Mozi egy vagy egy függvényében maradt benne az előadáson. Például a gyűri szerelmes shakespeare láttuk végig. Figyelj, az valami egészen rettenetes volt. De akkor édesapád úgy volt vele, hogy, hogy ő a szenvedésért fizetett gyakorlatilag. Nem tudom, nem, nem, nem tudom, közölt, hogyha ő már ide befizetett, akkor marad. Ezen kívül bizonyos filmeket nem nézett meg, tudom is, egy filmnek a címe, hogy nem a Felemás, izé, hosszú cipőben, vagy nem tudom, ez a Pierre Richard, az milyen cím. Ma Igen, akkor apám ezt nemes egyszerűséggel az ilyen filmeket ajdeblődnek nevezte a címük alapján, más filmekre közölt, hogy kommunista, de anélkül, hogy egyébként megbeszéltük volna a film tartalmát, kommunistának nyilvánította, és nem nézte meg ajdeblőt filmeket sem nézett meg, ám ha rosszul ítélte meg, mert mondjuk a címe alapján meg lehetett volna nézni, de unta, akkor legfeljebb több perecet evet, annak idején lehetett perecet kapni, és ő nagyon szerette a perecet. Neked van olyan kítérium, ami alapján tudod előre, hogy nem fogsz megnézni egy filmet? Tulajdonképpen nincs. Mm -hmm. Tulajdonképpen nincs. Te talál... nem is... Igen? Igen? Mondom. Csak azt találtok, hogy nem, nem is tudod, hogy mi lett a vég, tehát hogy, hogy miért egy határkül ez a film, ez a James Bond film? Nem, nem tudod, hogy mi történik a végén? Nem. Jó, oké, okay. akkor nem én fogom elmondani senkinek. Nem. Jó. De nem is érdekel. Hát, jó. Nem is Nem is érdekel. Valami bölgeszt kell valamit, hogy Hogy mit szólsz ahhoz, hogy Norvégiában nem lehet kidobost játszani, mert a kidobósról kimutatták azt, hogy akiket gyakran kidobnak, azok olyan és szenvednek el, amely a későbbi felnőtt korukra is kihat, és rám ez egy kifejezetten pozitív példaként hatott. Kerek egy hét múlva lesz itt a Keifei személyesen vendégem az az ember, aki ezt elmesélte, és eszembe jutott, hogy Bajel Nyilván nyilvánvalóan erről azt írná, hogy a hanyatló nyugat, és én azt se értem, hogy ha én találkozom valakivel, aki ezt elmeséli, akkor nekem miért jut eszembe és most együk szárújába, nekem ez nagyon tetszett. Tudni, visszaemlékeztem arra, hogy nekem igenis az apácai gimnáziumban, vagy előtte a tornaórákon, vagy később testnevelési órákon elszenvedett szemüvegességemből, vagy másból adódó nyavajakorságai miatt, ha nem is voltam traumatizált, és nem is badisém, mert nem voltam pupos, meg egyéb bajaim se voltak, sőt voltam, amikor kifejezetten jól néztem ki, de ezzel együtt összeszedtem egy csomója lelkisérülést, amit egyébként máig őrzött, legfeljebb nem beszélek róla. Most el közvetlenül a legutóbbi heti beszélgetésünkhöz, nevezetesen, hogy, hogy hol van az a határa, ahol meg kell kínálni valamitől a gyereket, és hol van az a határa, ahol építheti a személyiségét, a negatív tapasztalat is. Amire összetűsz, azt nem szoktam válaszolni, tehát hogy neked ezek a, ezek a traumák, ezek mégiscsak a személyiséged részét képezik. Így. De csak amiatt, én mert mondjam, ezt, ezt a történettel valaki, egy, egy olyan ember, aki egyfolytában mosolygott, és valami olyan pozitív vitás árad belőle, amire én nem is emlékszem az el, a közelmúltból, egy egészen fantasztikus Pali, egy Petrov Iván nevezetű ember a Jakabos Zsuzsa félje és a Győri mm, úszóknak a, a, a vezető edzője egy egészen elképesztő pali. Én terveztem vele egy 20-25 perces beszélgetést, hogy az úszókról beszélgessünk, és aztán esetleg jöjjön a kejfejjeltségbe, és két óra után azért kellett fölállnom, mert a Füriessel kellett beszélnem. Teljesen fejbe voltam verve. Olyan volt, mintha randevú lenne, de ugye a Navras is mondani, hogy hagyjuk a homoerotikus vonásokat. Lenyűgöző. Tehát a foglalkozásomból adódóan, hogy emberekkel találkozom, nőkkel és férfiakkal és különböző hatást gyakorolnak rám, mint azt te is tudod, ez egészen hihetetlen. Igen. És te ezt a kidobóst, ezt egyébként érted? Tehát ezt nem találod túlzásnak? Itt, itt, kell, itt kellene ismerni a, a dolog, dolog, dolgot megalapozó empirikus tudást. Érdekes, a, tegnap voltunk sajnos egy temetésen, a, egy hozzánk közeli embernek a temetésén, ahol nem volt ott az illetőnek a kislánya. És meg kapcsán kezdtünk el beszélgetni arról, hogy a, nem tudom, ismered a polczelennek a haláliskolája című könyvét. Nem. Az többek között arról szól, hogy a modern városi embernek hogyan változik meg a... Ő, ő ugye a Miklós felesége Igen. volt, és egy kiváló halállal foglalkozó pszichológus. Te pedig átmenetleg egy nagy Mésző Miklós kutató voltál. De ezt még nagyon régen, ezt még kamaszkoromban olvastam, igazából előbb olvastam polcalem, mint Nézsé Miklós, remek szerző mindenkinek nagyon ajánlom, és arról, arról beszél ő, aki gyakorlatilag egész életében a gyászsal foglalkozott, hogy, hogy a városi ember hogyan távolítja el magától a halált, és hogy elkezdünk egy feldolgozási ritust, ami például a vilasztás, a temetés és ehhez és, és hasonlók úgy kezelni, mint valami kellemetlen dolgot, amit minél inkább el kell távolítani, hogy a gyerek ne lássa. És itt is erről kezdtünk el beszélni, hogy ez vajon mennyire nehezíti meg, vagy mennyire könnyíti meg az elengedést a dologban. De elnézést, ez az összefüggésben el. volt azzal, hogy aki nem ment el, az valójában a traumától akarta magát, meg, tehát attól akart távol itt maradni. Egy, itt, itt, itt egy gyermekről beszélünk, a, a halottnak a gyermek. Akit nem hozott el a családja szándékosan, vagy aki nem akart elmenni, vagy semmi közöm hozzá? Nem, nem, nem, nem vitték el. Itt egy kisgyerekről van szó, aki nem, ne, nem, aki nem volt döntési helyzetben, és nem vitték el. De hogy ne. ne aktuális embert pécézek ki, az én apám például így volt távol tartva a saját apjának a halálától, szintén kis kisgyerek volt. És neked ezzel kapcsolatban van véleményed? Ezt, ezt akarom levezetni, hogy, hogy, hogy ez egy érdekes dolog, hogy az apámat elküldték egy, egy távorba, egy gyerektávorba, addig, amíg az apja haldoklott. És én őszintén szóval nem vagyok biztos benne, hogy ott volt az apja temetésén. És szerintem ez nagyon sok mindent meghatározott a későbbi személyiségépülését illetően. Többek között például azt, hogy ő képtelen temetés ellenni. Tehát én, én, én azt a feltételezést fogalmazta meg a feleségemnek, hogy szerintem az én temetésemre sem biztos, hogy eljönne. És ez csak azért, tehát ez arra egy példa, hogy amikor megpróbálsz megvédeni valakit valamitől, és a kidobós és a temetés egy nagyon rossz párhuzam. De egy tüntetésen akkor vajon hosszú távon ezzel mit okozol benne, tehát hogy, hogy mennyire építenek bennünket traumák elviselhető mértékig, és hol van az, amikor a trauma az már személyiség romboló. És például a halállal kapcsolatban az, hogy sok-sok évszázadon keresztül kialakultak ritusaink, azok mind-mind a feldolgozáshoz tartoznak hozzá. A polcelen írja, hogy a 20. század közepén még a gyerek, az részt vett a, a családi halottnak a Igen, Csak az, az jutott az, az, az eszembe, amit meséltél, hogy én ezzel együtt nem tudom ö, elítélni azt a családot, csak ennyi alapján, amelyik így viselkedik, mert miközben van kötelező kánon, vagy vannak különböző kánonok, egy gyerekkel ezt megbeszélni nem lehet, és hogyha egy család úgy véli, hogy annak a gyermeknek az érzelmi labilitása olyan, hogy szélső értéket mutatna egy ilyenen, és azt nem kockáztatja meg, azzal nyilvánvalóan nem egy későbbi másik traumát akarnak okozni, tehát nem egy traumával, egy lendő traumával ütik ki a másikat. Abszolút. Ez nem ezítéléstől szó lesz. Nem, tökéletesen értem, csak azt mondom, hogy a gondos apa, tehát a Bonapater familiának a gondosságával járt el az, aki így döntött, még akkor is, hogyha később kifogás érte a ház elejét. Abszolút. Ezt értem, most akkor visszatérek apámhoz, aki X-ézig együtt élt a saját aki egyszer csak eltűnt, mindenfajta előzmény nélkül. Tehát neki nem volt erre lehetősége, az én utólagos megítélésem szerint, és ő persze nincs itt, hogy elmondja, hogy nincs igaz. De nem volt, nem volt lehetősége arra, hogy ő hozzászokjon fokozatosan a gondolathoz, hogy itt történik valami, hogy itt nem lesz valaki. Egyszer csak, ahogy én ezt elképzelem, hazajött, és nem jött többet haza az ő apja, Az én nagyapám. Ami, ami nem biztos, hogy, hogy hozzásegítette ahhoz, hogy hogy egy feldolgozási folyamaton, egy gyász folyamaton keresztül tudjon menni, aminek sajnos része a fájdalom. Köszönöm a rendelkezésre állást, a holnap meg majd ki fog derülni. Én aktívan Ugyan. várom. Én is. További jó napot. Neked is. Az hogy szép napot, azt tőlem a vidős életben nem fogod hallani. Kicsit olyan vagyok, mint egy központ. Igen. Nagyon értékeltem, amikor én küldtem önnek egy SMS-t, elmeséltem a népnek és Katonaságnak, és aztán beszélgettünk, annak az összes részletét már nem meséltem el, de e, egy normális kapcsolat az így működik. Aztán hosszú ideig... Már... hogy felhívtam? Így, így, így, így, így. Ja, így hát te, én szerintem termés... később volt, ezért gondolkodtam egy a de gondoltam, küldte az SMS-t, akkor még... Abszolút van. Nem, is, de bármikor... A úgy vettem ki, hogy élénk is, tehát... Ez, Ön, évek, évek, ez évek, így van, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az emberek egyébként szót értsenek egymással, ezekkel az SMS-ekkel és Messenger üzenettel tiktok nak nem tudom micsodával meg lehet tenni, de nem igazán, tehát a home office is valamire jó, és valamire nem. Igen. Nyilvánvaló, hogy szóba kerül majd tapolcod, de én azt kérdezem öntől, hogy rossz az ellenzék. Én, tudja, én hol ellenzék vagyok, hol kormánypárt hol kell káposztat, tehát egyik se. Ugye arról beszéltek, hogy az Orbán mennyit össze-vissza dumálít az afganisztániakról, meg a migrációról, és ott állnak a határon, és senki nem jön. És bizonyos szempontból, a bizonyos szempontból az, az arra vonatkozik, hogy nem pontosan az történik, mint amit feltételeztek, de maga a jelenség megjelenik. Nem volt ismét rossz jósa miniszterelnök. Mindig azt kell mondani, hogy miniszterelnök úr, vagy mondhatom azt, hogy miniszterelnök? Én miniszterelnököt szoktam mondani, amikor megszólítom, akkor szoktam miniszterelnök urat mondani elszalában. A magyar nyelv szabályai. Sokkal jobb miniszterelnöknek lenni, mint miniszterelnök helyettesnek, ha a miniszterelnök helyettes, az olyan kurva hosszú, hogy azt az ember már utána elfelejti, amit mondani akar. Tehát én azt szeretném öntől megkérdezni, hogy van-e elmondandó véleményem, szerintem biztos, hogy van erről a lengyel-belarus helyzetről. Hát sokat nem, ahol nem, nem De mindjárt kedvez is önnek a, tér, a... a térviszonyok, nem tudom, hogy hol van, meg megint elkezdett hullámozni a hangja, mint a Balaton. Megint a Velencei jöttem. tónál van? Nem, most tettem ki a kislányomnak az iskolánál. Úgyhogy, é, de. És ő nem a Velencei tónál jár iskolában ő nem a verencei tónáját, de rövidesen a verencei tónáját fogok járni. Az még az lehet, hogy a időben, úgyhogy szóval? még lehet egy ilyen hullámzás. Tehát sokkal többet nem biztos, hogy hozzá fogok tudni tenni ahhoz, ami, ami egyébként a sajtóban általában megjelenik. Ugye az igazi és a nagy kérdés az az, az hogy itt hibrid... Ezt akartam kérdezni, van. mi az a hibrid háború? Árulj nem tudom, mi a hibrid autó, de mi a hibrid háború, háború, nem tudom. Hibrid háborút annak szokták nevezni, amikor nem hagyományos eszközökkel folyik a, a háború, azaz nem fegyverekkel, hanem különböző, hát fogalmazunk is, egy nyomásgyakorlási. De most ebből a szempontból a... Fehér és Lengyelország háborúban állnak? Hát ugye a, a, a... Akkor az egyik véglet a történetnek az, hogy egy olyan hibrid háború folyik Lengyelország ellen, ahol Fehér Oroszország, vagy Belarusz, vagy nem tudom, hogy kell pontosan nevezni, az úgynevezett proxy, az az Oroszország valójában a hazviselő fél, de mindezt eh, Fehér Oroszország révén követi. Kicsit, mint a jobban a közvetett Igen, ezt akartam mondani, igen. De valójában, ugye ennél többről és kevesebbről van szó egyszerre, hiszen amit mondanak, hol a Putyin, hol ez a másik ember, ez a Lukasenka, hogy ez valójában az unió szankciópolitikájának a következménye, és akkor már az embernek nagyon el kell gondolkodni, hogy ezek milyen összefüggésben vannak egymással. Igen, hát ugye a kérdés, igen, innentől kezdve a kérdés az, hogy ez valóban így van. Tényleg van egy ilyen szándékolt, hogy mondjam, háborúszerű művelet, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy egyre följebb csúsznak a, a migrációs útvonalak, keresik egy erdekpontját az Európa Unió külső határának, hiszen korábban a Litvánia egyszer már épített kerítést, és voltak ennek már szintén előjelei, én őszintén nem tudnám most itt, mert szerintem biztos van olyan, tehát a, a, a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó szakemberek talán meg tudják mondani, és tudnak olvasni a jelekből. Én ez alapján nem tudnám megmondani, hogy melyik, melyik variáns a Mert ugye én a olvastam a politikót is, meg a Dajcsevelle is ír róla, meg a... Ne csak olyat könnye felsorolni, ami nem ír róla, ugye, hogy figyeli az Unió azt, hogy... Azt mondja, hogy de ugyanisak szó van újabb szankciókról, ezek között egyre gyakabban lehet hallani azon a légitársaságok kitiltását az EU légteréből, amelyek részt vesznek migránsok forrazásában, jellemzően Törökországból Minskbe, a Belarus-Belavia légitársaságon kívül, amely európai cégektől bír el gépeket, török egy dubai cég is érintett. Azért ez nem csekészség. Ugye arról van szó, hogy számolják, hogy hányal több repülőjárat van most, különböző destinációkban, mint korábban volt, és ezt összefüggésbe hozzák a határon történtekkel. Igen, hát ez mutatja azt, hogy ami, amiről szoktak is beszélni, ez óriási biznisz ez az egész, ha tényleg van. Üm, nem tudom, én nem tudom megítélni az az igazság, hogy én ezt kevés vagyok. De az Orbán Viktornak, Orbán Viktor úr, vagy lehet Orbán Viktor? <há> Nézd, hát úgy hívja, hogy akkor ez szabadország, majd talán tapolszág kapcsán beszélhetünk erről. Uh, tehát Or Orbán Viktor az, hogy azt mondta, hogy a migrációval kapcsolatos gondok nem úgy vannak, hogy decemberben vagy májusban vannak, júniusban pedig megszűnnek, ez ügyben nem tévedett. Uh, itt írják, hogy jellemző ez Szíriából, Irakból jönnek, de hogy most ők szíriaiak és irakiek is, nem afgánok, azok, az most nem tudom, hogy a dolog szempontjából mennyiségi vagy minőségi kérdés, miközben emberekről természetesen nem beszélhetünk mennyiségi alapon, mert az dehumanizál. Igen, ez talán a, nem tudom, a, a származási hely talán abból lehet fontos, abból a szempontból lehet fontos, hogy itt most valóban háborús helyzetből menekülő emberekről van szó. Ugye ez az előző migráns válság, vagy hullámnál is egy kérdés volt, hogy, hogy humanitárius segély kontra gazdasági, érvényesülési lehetőség-e a migráció, és talán ebből a szempontból Az Európai Unió válasza is la lassú és, e és határozott, mondta Judy Dempsey, a Carnegie Europe agytörőszt vezető munkatársa a Velének. Lukashenko valószínűleg Vladimir Putin orosz elnök támogatásával arra használta fel a migrációs kérdés, hogy megbüntesse Brüsszelt, amiért szankciókat sújtotta a rezsimet amire a Peszkov azt mondta a Putyin nevében, hogy Lári Fári, amit nem mondott, mert oroszól nem tudom, hogy hogy van a Lári Fári, és nem hiszem, hogy a Putyin idézné a Gyurcsányt, de gyakorlatilag egyre megy, mert ezt mondta. Hát ez innentől kezdve ez, a, amiről mi is beszéltünk, hogy ez bármelyik lehet, az én ismereti szintemen bármelyik elképzelhető, de innentől kezdve, hogy csak belemegyünk, hogy, hogy mit vetítek ki erre a történetre, azonnantól már politikai állásfoglalás és Gyuri Demszi számára aki egy amerikai kutató, ugye nyilvánvalóan ez nem pusztán, hogy mondjam, tehát ennek van egy kicsit kül külpolitikai flőrje is, fogalmazzunk így. Oh. Egyébként a maga a destinációt, azt egy másik újság írja, az Európai Bizottság rendszeresen figyelemmel kíséri, mint egy tucat országból köztük, Iránból, Szíriából, Katarból, Indiából, Dél-Afrikából és Oroszországból érkező minszki járatok szokásai gyakoriságát és foglaltságát. Mármánt kvázi pegazusz. Hát igen, ezek hozzá elérhető adatot. Igen, igen, igen, igen, igen hát nagy hülönbség, de azért mondtam, hogy kvázi. Azt tárulja el hát nekem, mint két két időjárás jel. jelentő, mint augur, lesz ebből valami? Hát ezt akartam mondani, hogy nagyon érdekes hogy az egész, ráadásul a... Mert ugye most a... nem kérdezett vissza, hogy ugye a valami az az, hogy ott egy olyan konfliktus lesz, Amiből, tehát én azt gondolom, hogy a valami az egy ember halállal kezdődik, Igen. vagy egy olyan súlyos incidenssel, amely súlyos incidensnek a kezelése túlmutat már azon, semmint, hogy most 150 ember áttör, és azokat valahogy visszatuszkolják. Igen, van már valami, tehát tíz ember, kb. 10 ember meg ha jelenleg szám az, az eddigi hetek során, és másrészt pedig azt akartam mondani, hogy, a, hogy a maga az időzítés is lehet, hogy véletlenszerű, de érdekes. Ugye a lengyel függetlenség napja volt nap november 11-én. És gyakorlatilag ezen a héten tetőznek, vagy legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy ezre élesedek a támadások. Tehát egy, van valóban egy kicsit úgy tűnik, mintha lenne az időzítésben is egy provokáció, Hát, hogy lesz ebben... Tehát, hogy mondjam, a, a migráns kontra lengyel határőrök ütközetben biztos, hogy lesz valami. Ez benne van, ez látszik. Egyre feszített a hangulat. Az időjárás elintézheti még azért, hogy jóval szakával van és november közepén. Ön érti, érti a, a Moravieckit, ére. egyáltalán a lengyel vezetést, amely azt mondja, hogy habár a helyzet súlyos, de ezt megoldja, me, megoldja Lengyelország külön tekintettel arra, hogy a a, a Fortexnek a, a létszáma olyan alacsony, hogy onnan egyébként embert ö, kérni az hát, komoly talom. Ez valóban így van, a Frontex elsősorban kisegítő erő tud lenni. Másrészt, másrészt most a Frontex nincs a legjobb állapotban, ott különböző korrupciós vádak vannak a Frontex vezetőségével szemben és vizsgálódnak. És, és én, megért, én megértem Marawieckit, azt nem tudom, hogy én az ő helyi, arról nem tudok ítélkezni, hogy, hogy ez való, valóban helyes döntés, vagy nem helyes döntés, de értem az ő logikáját részben a lengyel történelemből levezethetően, Részen pedig a jelenlegi helyzetből levezethetően is. Tehát értem, miről beszél. Uh, ugye Frontex, Orbán Viktor, és akkor migráció, és akkor eljutunk oda, hogy Magyarország kerékkötője, vagy akcelerálója, vagy ez egy süket politikai duma, uh, ami arról szól, hogy az Európai Unió hogyan, hogyan nem, mennyire, mennyire nem támogatja a kerítésépítést. Ez egy érdekes vita, de nem biztos, hogy ez magyar-európai unió vita, mert ahogy látom, ez inkább az uniós intézmények közötti vita is. Ugye Ursula von der Leyen talán a múlt héten zárta ki annak a lehetőségét, hogy az Európai Bizottság Igen. valaha is adjon pénzt arra, hogy fizikai határt építs, vagy határokat erősítsenek, meg fogalmazunk így. És Charles Michel pedig aztán a hétvégén volt, talán Varsóban, most egy kis összefolynak a napok, és és ott ő, Sármiser ugye az Európai Tanács elnöke, ami, hát fogalmazzunk úgy, hogy annak az intézménynek az elnöke, ahol a tagállami állam és kormányfők találkoznak és tanácskoznak időről időre, és ő azt mondta, hogy ez korán sincs lezárva ez a vita, és ő nagyon is el tudja azt képzelni, hogy Lengyelország gót esetleg támogatni fogja az Európai Unió határ kiépítésében. de én, én is nem annyira azt látom, ez egy kicsit a mi hungarocentrikus világképünknek a része, azt hiszem, hogy azt hiszük, hogy megint mi állunk itt egyedül harcban az Európai Unióval. Ez az unión belül is egy nagyon komoly vita, és, és ne, van ennek -e a praktikus használma, vagy az aktuális jelentésén túl egy elméleti, vagy ideológiai jelentése is. Az Európai Bizottság abban a... Abban a abban az Európa imásban él, mind a mai napig, ami nagyjából a 89-90-es közép- és kelet-európai demokratikus átmenetek idején megfogalmazódott, hogy ugyanakkor Alois Mokk és Hondula átvágták jelképesen a vasfüggöny utolsó részét, hogy, hogy még egyszer, most, hogy leomlott a berlini fal, leomlottak a leomlott a vasfüggöny, nem engedhetjük meg, hogy Európában újra, falak és vasfüggönyök épüljenek, gyakorlatilag a bizottság ezt vallja mind a mai napig, és azt látszik, hogy a tagállamok sokkal erősebb hatása alatt lévő európai tanács elnöke, áll, Michel, aki maga belga miniszterelnök volt, tehát nem mondható szintén azt, hogy, hogy akár geopolitikailag nagyobb fogékossággal rendelkezne a közép európai és kerete-európai országok iránt, de nyilván érzi a tagállamok felől jövő nyomást, hogy valamit tenni kell ez a helyzet, nem ugyanaz, mint a 89-90-es Kelet-Európa-Nyugat-Európa Egyesüléssel, hanem itt most valami másról van szó. És ez egy nagyon, egy nagyon fontos vita szerintem Európa jövője szempontjából közeljövője szempontjából. Nem tudom, hova jutottunk, vagy ön hova jutott. A Magyar Rektori Konferenci elnöksége a jelenlegi járványhelyzetben a jelenléti oktatás folytatása mellett a kötelező távolságtartás és kötelező maszkhasználat használat előírását javasolja a magyarországi felsőoktatási intézmények számára. Mi a helyzet a Panna Egyetemen? Kötelező maszk használat van, és, és most nézzük, és én, én azt prognosztizálom, hogy valószínűleg be fogjuk vezetni a kötelező oltást is. meg kell, hogy mondjam, hogy a, az Eltén bevezették a kötelező oltást. Azt megbeszéltük, olt igen, igen. Bocsánat, bocsánat igen, igen. Tehát, hogy én, én azon a párton vagyok. Hogy, hogy a kötelező oltást is be kell vezetni? Miután életünk bizonytalan, és az öné is, és nem volt mindig olyan pozitív jövőképe, mint most, szeretném elmondani önnek, hogy az a lehetőség, amit én felvázoltam, annak a jogi szabályozása megújult. Az Agrárminisztérium ugyanis megújította november 3-án, tehát most már azért pár napja van neki, a mezőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyának szabályozását az új jogszabály, mint egy 430, mezei 30 számára a számára korábbihoz képest átláthatóban tartalmazza a képzések szabályozását, a nyilvántartásban vételt, illetve a szolgálatai jogi egyes szabályait. És aki nem tudja, hogy miről van szó, hát arról van szó, hogy amikor még nem lehetett tudni az ön jövőjét egészen biztosan, akkor én azt mondtam önnek, hogy én akkor is el fogok beszélgetni önnel péntekenként, ha egyébként ön mezőr lesz, és ezt aztán egy váratlan SMS követte, amit már részleteiben nem említek. Tehát amennyiben ismét felmerülne a lehetősége a mezőr. Én, hagynám, én ezt az okciót nyitva hagynám azért a jövőre vonatkozóan. bármikor. Igen, de az, hogy hegyőr, azt nem tudtam, hogy van, tehát ezzel bűvült a lehetőségek köre. Tudtam. Hát akkor majd élek a lehetőséggel, és tovább képzem magam. Tehát akkor az lesz, hogy veszprémi polgár, vessző, hegyőr. Jó. Hegykötője mező. hegy de... mező, igen. Hogy? hogy Nem hát... multi, Igen, csak azt hegy. hiszem, hogy az ellentmondásos. Tehát a mezőkön nincsenek hegyek, a hegyeken meg nincsenek mezők, tehát majd el kell dönteni, hogy melyik inkább. Jó, majd profilírozom magam. Um, Mesélje el nekem uh, egész egyszerűen leíró módon a tapolcai történetet. A tapolcai történetet pedig úgy, hogy mikor, milyen formában jelezték tapolcai polgárok, vagy nem tapolcai polgárok önnek azt, hogy megnéznék az Elkurtuk című filmet, amit valami egész bonyolultan kéne kiejteni, de arra én képtelen vagyok, de ezt nem tudják fizikailag megtenni, mert tapolcán nem adják. Hát többen jelezték különböző formában. De én ezt értem, de ezt kérdezem. Katornákon. Igen, azt jelezték, hogy hogy várták a filmet, nem jött a film, a városban kezdett terjedni a plecska, hogy tulajdonképpen azért nem jön a film, mert nem engedik levetíteni. Erre elmentek a mozinál érdeklődni, hogy lesz-e műsoron, mire azt a választ kapták, hogy ne is reménykedjenek abban, hogy ezt tapolcán majd meg lehet nézni. És többen megkerestek ez ügyben, hogy meg tudnám-e én kérdezni, mert annak nyilván nagyobb hatása lenne, hogy hogy egyáltalán műsorra tűzik el Oké, okay, tekintsük el a taparcai példától. Mennyire jellemző őrre, vagy a helyzetére most, vagy korábban az, hogy mint országgyűlési képviselőt megkeresik olyan ügyben, amire ő nem is gondol, de azt gondolják, hogy az ön politikai erejével könnyebb legalább válaszhoz jutni, vagy talán meg is oldódik a probléma, ami egyébként egybevethető ezzel a mostani helyzettel. Tehát emlékszik-e, ilyenre is tud-e tud ilyet említeni hát, nekem és a nézőknek? Rengeteg megkeresést kapok folyamatosan, érdekes módon még egykor volt igazságügyminiszteri múltamból adódóan is. Ezek egy része nyilvánvalóan lehetetlen kérés, hiszen jogszabályt sért, intézzem el, ezt a pert, hassak oda arra az ügyre. De ami hasonlít a tapolcai történetre. Hát nézze, mi, mi az, ami hasonlít? Nem azt, tudom. Milyen, de ez milyen kategória, igen, mert ha azt mondjuk, megoldása akkor elég sokan keresztem. Már nem majdnem nem azt is. hittem, hogy Velencénél van. Nem. Azért... Pedig a hangja az már olyan, mint a Velencénél lenne. Tehát eh, volt nekünk is közös már emlékszik, önközvetített kérést, és igyekeztem segíteni. Tehát ha olyan, nem mondom azt, hogy általános lelvet alapján... Jó, biztos, jó. Jó. Oké. Igen. Igen. Tehát nem nem jó, de olyan. Ne, ne, ne, de én arra gondolok, hogy egy olyan kérés, amivel kapcsolatban ön, amikor lép, akkor, mert ugye kétféle módon lehet eljárni, sokféle módon lehet eljárni, de ugye engem megtanítottak arra, mert gyerekkoromban mindig szerettem magamra felívni a figyelmet, bár ez állítólag később is megmarad. Hogy ha én angolosan akarok lelépni, akkor azt előtte ne jelentsen mert hogy az előtte bejelentett angolos lelépés, az műfajon kívüli lelépni úgy lehet angolosan, hogyha az ember egyszerre csak eltűnik. Tehát valaki végül is egy kérést úgy is teljesíthet, vagy nekiállhat annak a kéréstek a teljesítésének, hogy annak egyébként nem marad nyoma, mert úgy gondolja, hogy ez nem tartozik másra. Ebben az esetben nem erről volt szó. Persze, hogy ember Magyarországon nagy hagyománya van annak, hogy az ember ír egy levelet egy divatlanak, és arra is nem kap választ egyszerűen. Ebben önnek igaza van, de az, hogy ír egy levelet, és az kirakja a Facebook oldalára, azért az egy kvázi minősített eset. Írhatott Én... volna egy levelet, amit nem rakja a Facebook oldalára. És sose kapok rá választ, és semmit nem oldottam meg és azt magyaráztatok az embereknek, akik bennem bíztak, hogy hát én írtam levelet, és látják, hát semmi választ nem kaptunk. Hát ilyenek ezek. Ez a, ez a jó megoldás? Nem tudom. Tehát, tehát szerintem én... nem. Tehát a probléma szerintem az, és az egész történet, és értem én a, a, az engem utálók hevét, hogy a második lépéssel kezdődik számukra a történet, azzal, hogy én írtam egy levelet. De a történet szerintem nem a második lépéssel kezdődik, hanem az első lépéssel kezdődik, az pedig az, hogy a később a mozi igazgatónője ezt a levelét... Ebben önnek alatt, teljesen igaza de van, de mondja, oda, oda még el fog jutni. Hadd mondjam végig, mert hát ha a hallgatók egy része nem olvasta, hogy Tapolcán ezt a filmet a téma választása miatt nem mutatja. Igen, de én mindent elfogadtam, semmi nem fog kimaradni. Én azt kérdezem... Jó, de én meg ilyen heves természetű vagyok, hogy szeretném már az elején még egyszer elmondani, mert ez az első lépés szerintem. Igen, csak ugye... Az vetődik ilyenkor föl, és hogyha én ezt tanítanám, akkor is, és, és mint hogy semmilyen éle nincs a beszélgetésnek. Tehát nincs, nincs a falhoz szorítva, úgy, ugye annak ide az általános iskolában Tehé, volt. Egy autóban ülött. Hát itt így, így, így, így nézé a hangommal. Tehát. Azért ön ilyenkor meglehetősen érzékeny. Egyébként is az, de ilyenkor különösen érzékeny hangokra, meg megnyilvánulásokra. Én most beszélgetek önnel egy olyan dologról, amely az emberek érdeklődését felkeltette. És ilyenkor ugye azt mondják, és az a vadai Ágnesféle levél, amely született önhöz egy ilyen nyílt levélben, ugye, akkor azt mondják, hogy a isnak egyébként mennyi mindenben lett volna módja eljárni, amivel kapcsolatban egyébként hozzá konkrétan, vagy az ő pártjához fordulnak, bezzeg abban nem csinált semmit. Ilyenkor ez eszélybe jut okay, itt, itt álljunk, <gül> Tud nekem az életben olyan mozzanatot mondani, bármilyen cselekedetet, a falocsolásától kezdve, madarak etetésén keresztül, emberek ügyében való interveniálásig, amire nem lehetne azt mondani, hogy ezt most miért csinálta? Bezzeg máskor, azt a fát miért nem locsolta meg. Bezzeg annak a madárnak nem adott el. Teljesen van, itt most ugye arról beszélünk, hogyha megcsinálja, az a baj. Totálisan ha, így van. És ha nem csinálja a meg, levásér, igen, de azt kérdezem, hogy ha visszafelé gombolítjuk ennek a gombolyagát, és nem tapolcáról beszélek, hanem arról, hogy ha ez jelenség, akkor a közélet átpolitizáltságát nevezném. Tehát azt mondanám, hogy a jelenség az a, kö, az a közélet, vagy a hétköznapi életünk, és ez már rég nem a közélet, a hétköznapi életünk átpolitizáltsága. Vissza tudja gombaítani a fonalat, hogy ez nagyjából hol kezdődött még? Csak azt sem kérdezem, hogy e, tyúk vagy tojás. Nem tudom. Hát én ezzel nem gondolom. Mindenki túl gondolja ezt a történetet. Ez pont olyan, minőm, amikor emlékszem, amikor Darág Péternek írtam egy levelet. Abszolút. Absolut. És arra kértem fel, igazságügyi miniszterként, arra kértem fel, Igen. hogy a Kúria megfelelő szervei vitassák. Igen, ez egy jó példa. Igen. De ezt no. mondja a végén, mert Olyan nem így lehetett vitass... Vitassá... Mivel hogy egyre szélesebb elégedetlenség van a bíróságok ítéletek kapcsán több ilyen sűrű hmm. eset is volt a hmm. Ennyi hmm. ítéletek eset... születtek, amit a közvélemény Így van, meg A bíróságok Igen. ítérkezési gyakorlat, pont ennyi volt. Nem mondtam azt, hogy és szigorítsák, és enyhítsék, és, és Ez Igen. Igen, ilyen volt. Ön is, teljesen Igen. Föl, ön is teljesen föl volt háborod, hogy hogy képzelem én az hogy erre kérem. Én pedig úgy gondolom, hogy miniszterként, a tárcáért a területért felelős miniszterként, kötelességem a velem együttműködő intézmények figyelmét, Felhívni, és arra kérni, hogy ezt, erről beszéljen. Amért hogy a végeredmény meg volna. Könnyen lehetséges, én... hogy emelt hangom volt. Egy dolgot tudok mondani a mentségemre, e, szituációja válogatja, és én mindig mindennek az integritását szerettem volna megőrizni, akkor nem, hogyha az az integritás egyébként egy rossz integritás volt, ami persze valakinek el kellett tudnia dönteni adott esetben nekem, és így egy ilyen levelet az ember pozitívumnak gondolt, se az ön személye, vagy tevé volt volt az, Éppen. ami volt, volt, hanem akkor a hírt Mondok önnek egy hírt, aztán ez egy gondolatjel, és megyünk egy little bit of a little Nem of a little Béla József a little címet az idén 78 bit of a little az of a rendkívül kielezett a rendkívül utasította politikai helyzetre hivatkozva utasította vissza, de azt mondta, hogy a 2022 es parlamenti választások után ha ismét a little a díjat, elfogadná azt. Majd hozzátette hogy elfogad, ha elfogadná a diszpolgári címet, óhatatlan azt a látszatot kell tenni, hogy hagyja a nevét a politikai által felhasználni, és ez az, amit a legkevésbé szeretne. A politika én tette hozzá. Tudom, hogy milyenek a politikusok, én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy lássam, hogy ez hogy működik. Ezt nevezem én a hétköznapi életünk túlpolitizáltságának. Igen, ebben igazda van szerintem. Értem szaksilaghatósbél a félelmeit is, de én is úgy érzem, hogy önnek van igaza, a túlpolitizált, igen, ez egy túlpolitizált helyzet. Önmagában én szeretnék egy olyan, egy olyan országban élni és olyan városokban élni, ahol nem probléma az, hogy éppen mondjuk egy, nem tudom egy szocialista városvezetést tüntett ki egy fideses ember, vagy egy fideszes városvezetés. Szoci... Ahogy más nem mondjak, Veszprémet hozhatom például? Persze. Pár Béla volt szocialista országgyűlési képviselő, most augusztus 20-án, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor kapott pro úrbe díjat, Bernát Tildikó volt Fideszes Országgyűlési Képviselővel együtt a tevékenységükért, amit aktív korukban a városért végeztek. Szerintem ez normális, ez a normális, és ez vesztém, ez nem egy másik ország, ez ugyanez az ország. Gondolatja és Tibor, november 8-a, 11 óra 32 perc. A mai nap során levélben fordultam Bakonyi Veronikához, a Tapolca Városi Mozi igazgatójához, az elakasztó című filmműsora tűzésével kapcsolatban. Tisztelt igazgatóasszony, kötelességemnek tartom, hogy továbbítsam önnek a tapolcai polgárok által megfogalmazott kritikát, akik az elmúlt napokban több ízben kerestek meg a Tapolcai Városi Mozi műsorával kapcsolatban az el Című filmet már több mint 98 ezer látták a hazai mozikban, ami kiemelt siker a hazai filmek nézőszámait tekintve, de a környék lakossága sajnos kénytelen volt a szomszédos városok filmszínházait felkeresni, ha szerették volna megnézni az alkotást. Jogosnak tartom a polgárok felháborodását azzal kapcsolatban, hogy a film nem szerepel a tapolcai városi mozi műsorán, és szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy milyen megfontolás, netán utasítás áll a döntés mögött, és mikor tűzik műsorra az eladott című filmet. Tapolca két 2011. november 8-án tisztelettel doktor Navrasis Tibor, nagyon művészi aláírása van egyébként önnek. Navracsis Tibor később. Ezt a választ mindenki figyelmébe ajánlom, aki az előző poszt a független és gazdasági megfontolásokat szem előtt tartó mozi ideája mellett kardoskodott. Ez ugye a kommentelőkre vonatkozik. Úgy tűnik vannak tapolcának, akik már szégyellik azt, amit pár éve gondoltak a 2006-os eseményekről. Tisztelt Navrasis Tibor! Köszönöm kérdését, tájékoztatom a film kapcsán, annak témája okán a lefolytatott egyeztetések eredményeként született döntés alapján a filmet nem tűztük műsorra, tisztelettel, Bakonyi Veronika. Én ugye beszéltem vele, fel is ö, ö, ö, ajánlottam neki a lehetőséget közvetlen a beszélgetésünk előtt, hogy beszéljünk, nem élt vele. A továbbiakat nem mesélem el, hiszen az egy magánbeszélgetés volt. Amikor ön azt írta, hogy jogosnak tartom, illetőleg kötelességemnek tartom, ez ugye két kitétel a leveléből, és miután ön egy precíz embernek gondolom, aki felesleges szavakat nem használ, a fogalmazás mögött mi áll? Tehát mi az, hogy kötelességem? Azt, hogy elkültség kötelességem, mert tudom, hogyha emberek segítséget fordulnak hozzám, hogy emeljek szót ezért az ügyért, akkor ezt tegyen meg. Akkor, amikor felajánlja azokat a lehetőségeket, hogy milyen megfontolás netán utasítására a döntés mögött, akkor én eleve feltételezi azt, hogy majd közülük válasz valamelyiket, hiszen egyébként a kérdés önmagában adott, hogy mit válaszol rá, azt majd kiderül, ha egyébként válaszol. Bár, hát, az, hát valami minden döntés mögött van valami. Értem, de hát, ön gondolta az azt, utasítás. hogy majd megírja, hogy utasítást kapott? Hát nézzé, ez lényeges kérdés. Hogy ön, el, ön vetette föl? Ön írta? Nem, ön írta. Ez, nem az, hogy én ezt most komolyan gondozom, persze, hogy komolyan gondozom. Hát ön. Ő szokott olyat írni egy levélbe, amit nem gondol komolyan. férért ha én egyébként komolyan kérdezek... Komolyan veszem Bakonyi Veronikát. Komolyan veszem Bakonyi Csak akkor nem ajánlok mindjárt opciókat, tehát hogy akkor húzza alá a megfelelő verziót. Jaj, ne, ne vicceljünk egymással, de most komolyan. Tehát ez... Az a jó, ha viccelünk egymásrat, hát Isten ments, hogy itt most egymás nyakának jó, essünk. Jó, hát látja, hogy nevetek, tehát ez tényleg lehet, hogy akkor Különböző nevetései poém. vannak. Jó poém volt, köszönöm szépen. Azt árulja el nekem, hogy ugye ennek is jelentőséget tulajdonítanak, hogy habár bár a, a Facebook oldalán van a levél, de nincs a Navracsis Tibor semmilyen megnevezés. Igen? Tehát, hogy ennek van-e jelentősége, hogy nincs odaírva, vagy veszprémi polgár, potenciális hegyőr és mezőr, eh, alapítványi elnök. és itt Én talál... ezért szeretném fenntartani annak a jogát, hogyha, hogy, hogy időnként jelző nélkül Navas és Tibor vagyok. Általában, hogyha megszokták kérdezni tőlem, hogy hogy fordíthatom ön miniszter úr, biztos úr, képviselő úr, és akkor azt szoktam mondani, hogy Tibor. Oké. Okay. Azt kérdezem öntől, hogy azzal, hogy megszületett a válasz azzal tulajdonképpen az ügy lezártnak tekinthető-e, hiszen amikor én beszéltem vele, akkor nem említette azt, ami a levélben szerepel, és nekem itt most nem állna jól, ha minősíteném. Ha valaki azt mondja, hogy tájékoztatom a film kapcsára lefolytatott egyeztetések, eredményeken született döntés alapján a filmet nem tűztük műsorra, akkor az egy szinte neutrális mondat, amiben nehéz belekötni, lehet, de nem könnyű. Abba, és ez már már bizonyos szempontból vélemény nyilvánítás, de itt megállok, hogy annak témája okán, hát csak azért nem mondom, hogy itt tökön szúrta magát az illető, mert egyrészt ezt nem illik egy olyan magasrangú és választékosan beszélő embernek mondani, mint ön, másrésztről egy hölgyről van szó, harmadik részről ott van a politikai korrektség, de a téma kapcsán való nem filmtűzés az mégis úgy tűnik, mint hogyha egy elérte a célját. Nem. Mi volt a cél? Hát nem, mehettem volna tovább. Mehettem. Hát Hova? Az, hogy megtudjam, hát az, hogy kivel egyeztetett. Uh, ez egy milyen fenntartás, ilyen. ez egy önkormányzati mozi? Igen, ez egy önkormányzat. De hát a magánbeszélgetésben, megmondom, akkor az ön számára is kiderült a dolog. Nekem is voltak magánbeszélgetéseim utána, többek között az érintettel is, akit most, aki nem hatalmazok arra, hogy nyilvárosságra hozzam ezt a dolgot, úgyhogy ha megengedi, akkor nem. De ez alapján számomra világos a kép, és ahogy én beszélgettem azóta tapolcaiakkal, az ő számokra is eléggé világos a kép, hogy mi történt. Az, hogy ez aztán a közéletbe kerülve hogyan válik hétköznapi mocskolódása adott esetben Bajer Zsolt tollából a magyar nemzetben, az, na, hogy... na, hát azért előtte. Nagyon szép, hogy most akkor Baja fogunk beszélni. fogunk. De előtte említsük meg azt a mocskot, ami rám ömlött egy fél óra alatt a baloldalról. Fizetett rollok részéről és vidéki részéről. Igen, de... Ami onnantól kezdve, hogy mi jogon irokén én levelet egyáltalán. Mert hogy micsoda gerinctelen utolsó csúszómászó vagyok, és hogy én micsoda párttitkár vagyok, aki kötelezni akarok mozikat, visszaélve a hatalmammal, hogy mit tűzzenek műsorra és mit nem. Tehát most jöhet akkor a másik oldal, igen? Uh, nem magyar nemzet, hivatalosod. Igen, uh, tehát ha az előbb a magyar nemzetet mondtam, uh, akkor, akkor azt, annak a nyoma nincsen, a mandina átveszik, különböző helyek átveszi, de hogy ez a magyar nemzetben megjelent, annak nem tapasztalom a nyomát. Tehát az, hogy egyébként, az ön levele milyen reakciót fog kiváltani, azzal milyen mértékben volt tisztában, és most nem vagyunk se Zsoltnál, csak a kommentelés lehetőségénél, különös tekintettel arra, hogy akik nem követik az ön Facebook oldalát, azok tudhatják, hogy ilyen mennyiségű komment sose volt, vagy talán sose volt, és az, hogy ön egyébként nem moderál, vagy legalábbis tudtommal nem moderál, vagy legalábbis nem tapasztaltam, én, neke, én nem szoktam írni, itt e, tehát se azt nem lehet tapasztalni, hogy ön kivett volna, de válaszolni se szokott. Itt kénytelenek voltunk moderálni, mert, mert olyan kormányok érkeztek, amiket a közisztvésre való tekintettel és családom épségére való tekintettel is kénytelenek volt moderálni. A kizárólag baloldalról hozzátenném, és nézze, hát nem, tehát hogy mondjam. Az emberi ilyenkor, amikor ír egy levelet, akkor persze bizonyos fokig számít következményekkel, de a politikának, meg talán az emberi cselekvésének általában van egy olyan sajátossága, hogy minden következményel egy ember nem tud számolni. Tehát a repülő a nehéz, kő, ki tudja, hol áll meg, effektus, a politikában ugyanúgy érvényesül, mint sok, sok más emberi cselekvésnél. Volt olyan következmény, amivel számoltam, hogy ez lesz, tudtam, hogy utolsó le leszek utolsó, diktátorozva. volt olyan következménye, hogy én például nem számoltam azzal, hogy a mozi igazgató azt fogja írni, hogy a témája mi. Erre is számítottam. És uh, én attól kompromisszumkész lettem volna, ha ír egy, mond, teljesen semmit mondó választ, akkor utána megkérdeztem volna, hogy van-e arra lehetőség, hogy ezt bármilyen formában levetítsük. Akár úgy is, hogy de tudom, kibérdik az emberek, uh -huh. crowdfunding keretében összedobjuk a pénzt, és nem tudom. De Ön látta azóta a, a, a filmet? Szóval, hiszen a nem az első tíz percét láttam tegnap Ajkán, de aztán el kellett utav. Jó, tehát Ezt nem láttam. Nem láttam az egész filmet, az elejét láttam. Jó, figyeljen, ha nem akarja, vagy úgy gondolja, hogy félre visz, én még ebbe is hajlandó be vagyok belemenni. A blogztárról jelent meg, a magyar nemzetben nem tapasztalom. Ha azt mondtam, akkor azt visszavonom és korrigálom, elnézést kérek. Csak ugye a válaszreakciója Bajer Zsoltnak az sok mindenről szokott árulkodni, és az már az önvédelmében egy olyan cikk, amely újabb érzelmeket vált ki, és messze visz a mozitól. Azt kérdezem öntől, hogy zömében miközben ilyen nincs. Ön azt, értékel, azt érzékelte, hogy mindaz, ami ezügyben történt, az a helyén történt, és amiről mi most beszélünk, azok a szélső értékek. Um. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez egy olyan politikai nézeteltérés, amit a, ha az én megszólalásaimat olvassa valaki, akkor, akkor teljesen helyén való. Én nem érzem nem azt, hogy bármiért bárkitől bocsánatot kéne kérnem, durván fogalmaztam volna, túlléptem volna, bármilyen egyébként nem létező hatáskörömet. Én úgy gondolom, hogy egy teljesen normális állampolgárként jártam el az ügyben, és, és azt az információt megtudtam, amire én is kíváncsi voltam és ami még fontosabb, hogy azok a tapolcai polgárok, akik, akik azt hitték, hogy egy olyan városban élnek, ahol, ahol nincsen cenzúra, ők is megtudták. Ez cenzúra? Hát mi? Hogyha valamit a témája alapján nem mutatnak be, ami nem bűncselekmény. Betiltva nincsen a, a cenzúr, azért ö, nem egy városállam tapolca, el lehet menni Ajkára, el lehet menni Veszprémre, kicsit 30 vagy 25 kilométer, de az, hogy egy helyi mozi nem adja, valóban, az cenzúrának. A 2. kerületből ez valóban így nezti. Napolcáról is így néz ki. Csak éppen az a 30 kilométer azért mégis 30 km Jó, csak... Ködösek az utakról. Ugye erre azt szokták mondani, elővenni. hogy műsorpolitik... Értem, csak a szóhasználat annak azért van jelent. Hát a műsorpolitika igen, akkor, hogyha ezt kizárólag a mozi igazgatónője mondjuk a saját felelősségére hozza... De meg. ő tudom, ez, hogy ez nem a saját nem tollából teljesen, született? Én úgy tudom, hogy nem teljesen ez volt. a De mondom, én itt lezártam a történetet. Van jelentősége a városvezetés színezetének? A városvezetés, hivatal, a városvezetés úgy definiálja magát, mint nem pártszínezetű lokálpatriót a városvezetés. De ezzel együtt befolyásolhatta a mozi döntéset? Én azt mondtam, hogy én lezártam ezt az ügyet, és ebben nem akarok nyilatkozni. Ön folytatott egy magánbeszélgetést a mozi igazgatónőjével, feltételezem, hogy elmondta önnek a mozi a teljes történetet. Um, Vadai Ágnes egy teljesen normális levelet írtam lehet egyetértenes lehet nem, de a végén csak ez a tökön, ezt nem ismétlen meg, mert ott veszti el az értelmét, és itt el is köszönök öntől, de az utolsó szójogát természetesen átengedem önnek, nem tudom, olvast -e a levelet? Nem akarom megbántani a jelmést, de nem ez a levelem. Akkor az utóírata se fog... Tehát, hogy azt ne is olva... Tehát nem. nem. Ha meg, akár hallom. Tehát ugye azt kéri önön számon, hogy a közszolgálati magyar média hogyan működik, miről számol be, miről nem. Amiben én egyébként én soki... nem locsoltam meg a másik párt is. Így van. Majd van. az utóírata így szól, úgy néz ki, jön a front, vagy talán ami még rosszabb, a ciklus végére még a józanabb Európát megjárt Fideszes is megbolondul. Mondjuk ilyen csapatban nem is csoda 3 pont. Igen? Ennyi. Tehát ez de az, de ami sajnos... Nekem, de nekem vad a jármény, és Nem, én csak azt mondom, hogy a személyeskedés sajnos nem is... Itt, itt, itt élünk, ah, ja, itt élünk Jó, és itt vagyunk mezőrök, és itt öntözzük a fákat. És. És hála jó Istennek, hogy nem vagyunk fehér Oroszországgal határosak. Ami egy cinikus megjegyzés volt a részembe. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm. kellemes végül. Viszont kívánom. Viszont halásra. A Züglói önkormányzat által támogatott beszélgetés következik. A F csapos és a Telefonkezelő folytatja munkáját. Halló, jó reggelt! Jó jövő. reggelt! Nincsenek eseménytelen hétköznapjaid. Megyek utánad, mint a kalámból, és szedem a csikkeket, hogy azokat majd beazonosítsam, és tudjam, hogy kiszívta ki el, járt. Horvács, a Zuló polgármestere van a vonalban... Um, mi kerek egy hete beszéltünk. A Városháza történet kerek egy hetes. Én csak és kizárólag a mai beszélgetésünk miatt meghallgattam még egyszer az akkori beszélgetésünket. Én Kis Amrussal egy nagyon hosszú beszélgetést folytattam, többé-kevésbé tájékozott vagyok, nyilvánvalóan nem tudok annyit, mint te, de te egy szereplője vagy a történetnek, nem főszereplője, de szereplője. Azzal nem tudok vetekedni. Amit ezen kívül megtehettem, azt megtettem, Poszlát tanár rám nem mondhatná az, hogy nem befolyásol a téma ismerete. Akkor, amikor ez a történet a kezdetét vette, és most ne kezdjük el nézni, hogy a főszerkesztő etikusan vagy nem etikusan járt el, mert az, az a, a leánzónak ez a fekvése nem változott. De ahogy teltek múltak a napok, és egyre újabb és újabb információk láttak napvilágot, nem gondolta, de azt, hogy végül is a történet mögött meghúzódhat egy olyan szál, mint ami megjelent, és ami egyébként alkalmas volt arra, hogy egy ilyen cikk sorozat szülessen, hogy pontosan ebben a formában, pontosan ezzel a tartalommal, pontosan ezzel a logikával, az nem biztos, de minden esetre, hogy ez egy aljasság, hogy ez egy megrendelés, ha megrendelés is, egy olyan megrendelés volt, amely ezzel a háttér anyaggal nem volt teljesíthetetlen. Nem az én világom, de az aljasságon elgondolkodtam. Most egy kicsit össze vagyok zavarodban, hogy még ugyanarról beszélünk. Ugyanarról el, beszélgetünk. De... Tehát végül is, hogy a vagyonkezelőnek a vezérigazgatójával van egy olyan beszélgetés, amit valaki teljesen etikátlanul rögzít. De egy ilyen vagyon gazdálkodási igazgató a főnökség tudta nélkül, hogyha egy ilyen beszélgetés folytat, akkor majd valakitől meg kell kérdezni, hogy az illet... Nézd, az, hogy ő egy ilyet folytat, az az ő elme baját mutathatja, de az, hogyha három olyan partnert talál hozzá, akikről kettőjükről tudjuk, hogy ki van a négy kerekük, a negyedik szemét pedig egyelőre nem tudjuk, akkor ez azt jelenti, hogy vele valamiért találkoztak, és valószínűleg nem azért, hogy évekkel később, vagy egy évvel később az Index egy cikket írhasson róla. Tölem ragoszkatjuk ezt a kérdést, de nekem a mai napig nincs teljes tiszta arról, hogy itt mi történt. Amit a sajtóban megjelent, és legfontosabb részletként tálaltak. Én abban egyébként nem találtam bombasztikusat, hiszen elmondja, hogy hogyan kell kialakítani ideiglenesen a parkot, hogyha majd lesz pénze a fővárosnak, akkor meg tudjuk építeni ugyanoda a Városházának egy bővített folytatását, amit még egy 2008-as nemzetközi tervpályázat eredményeként Egerát nyert, egy híres világtérő tervező Tehát van a Városháza projekt, aminek most a megvalósításához nincs forrás. Van egy kampányigéret, mi szerint addig is kialakítunk ott egy városházaparkot, parkot, és folyik egy beszélgetés arról a hangfelvételen, hogy hogyan kell a parkot úgy megcsinálni, hogy lehetőleg a legkevesebb kárt okozza majd a későbbi építkezés, és mindezt tartítja, hogy van a városházának egy elképzelés, ami egyébként nem egységes. Én például mélyvaráspárti vagyok a főtér alatt, vagy a városháza tér alatt, van, aki azt mondja, hogy nem kell oda, meg régészeti problémák is vannak. Tehát van egy ilyen megoldatlan építészeti kérdés, és ennek a halmazáról beszélgetnek. Én nem találtam, legalábbis abban a részletben, ami, ami hozzám eljutott, én nem találtam olyat, ami a konkrét értékesítéssel lenne. Összefüggésben nem mondom, hogy nincs, csak én ezzel a buborékomban nem találtam. Ez a buborék, ez egyre gyakrabban kerül elő, és nagyon jól mondod, én egy, egy, egy professzionális buborék kiszúróvá szeretném magamat, képezni. Ugye te rendelkezésére álltál a MediaWorks hírcentrumának, és nyilatkoztál nekik, és abban felidézted azokat az emlékeidet, amely emlékeket nekem egy héttel ezelőtt még nem idéztél föl. Ez azt mutatja, hogy azért az emlékezetedben megjelentek azok az elemek, amely elemek azról szóltak, hogy igenis készült egy tanulmány, abban volt hat pontja, abból kettő említette az értékesítés lehetőségét, végül is a kabinet ezt elvetette, de hogy egyáltalán egy ilyen anyagot megrendeltek, és egy ilyen anyagot tárgyalt a kabinet, és Magyarországon az, ami megtörténik azzal kapcsolatban, mintán ez nem egy következmények nélküli ország, ma már számolni kell azzal, hogy az valakinek az emlékezetében, vagy a telefonjában, vagy a magnetofonján vagy bármi más hangregzitőn nyomot hagy, és avval egyszer előjön, ahhoz az kellett, hogy az index újabb és újabb részleteket hozzon, hiszen nekem Nekem is elmesélhetted volna ezt, de kerek egy hete ezt még nem mesélted el. És Csaba, és ez nem egy szemrehányás. Én csak azt mondom, hogy aki végighallgatta a Györgyi és Tarlós István beszélgetését tegnap, már pedig azt is meghallgattam különös tekintettel arra, hogy felkészült egyek a mai műsorban, abban sajnos az ember a Tarlós pártjára áll egész egyszerűen a két fél fogalmazásra és ismeret anyaga okán. Tehát Ha csak az volt a célja az Indexnek, hogy kínos helyzetben hozza a főváros vezetését, akkor az én megállapításom szerint, amire te mondhatod, hogy teljesen lényegtelen, sikerült nekik. Miközben a főváros vezetés, Se, már a legelején elmondhatta volna ezt, és kiúzhatta volna az Index alól azt a talajt, amely talajt végül is nem húzta ki, és amiről te nagyon okosan és értelmesen beszéltél később a Mediaverse hírcentrumának, de nekem nem találtad fontosnak elmesélni ugyanezt. Nem az iriség beszél belőlem. Figyelj, csinálhatsz úgy, hogy egyáltalán nem vagy kíváncsi az annak a véleményével, kivel beszélget. Dehogy nem, hát levittem a húsúgy. Hát oké, csak olyan hosszú monológot mondtál, és... Hát, mert hogy abban járjátok, voltak olyan tények, amelyeket, amelyeket fel kell... Egy, egy tényt, igen, csak egy tényt elfelejtesz. Figyelj. nem az ügy érdeméhez tartozik, hanem úgy egyáltalán. Tehát, például egy e, politikus jelen esetben én olyan mennyiségű információn halad keresztül élete során, de akár csak egy nap alatt, hogy azért a döntésnek a fontos részletei biztosan megmaradnak, emlékezni fogsz rá, ha fontos volt, Egyébként a Városháza felújítása, hogy hogyan tatarozzuk, azért ez nem egy annyira lényeges szempont, legalábbis az én pici életem szempontjából. Aznap lehet, hogy pontos volt, de már másnap nem, hiszen erről, erről szólt az anyag, és ennek egy része, egy olyan része volt, amit kidobott a, a Rémium. Voltak olyanok, amiből most egy ilyen bombasztikus valami lett. A helyzet az, hogy ez egy az épület megújításáról, felújításáról, a Városháza létrehozásáról szóló anyag volt, ha ezt kérdezted volna, hogy születette ilyen, akkor igen, de én sem tudtam, hogy mit keresünk, mert olyan anyag, ami arról szólt volna, hogy eladjuk vagy ne adjuk el a városházat, így nem készült, hanem egy anyagnak egy hatodik melléklete volt, ami felvetette ezt a lehetőséget a kabinet, ami meg a politikai döntés az meg elutasította ezt a lehetőséget. Tehát nem egy bonyolult dolog, van egy iszonyatos mennyiségű anyag, amin mindenkinek át kell rágnia magát van egy döntés és utána a döntésre kell emlékezni, nem azokra a tételekre, Amiket kidobtunk. Talán, hogy ez nem, nem mondhatod azért. azt, hogy nem hosszabban beszélsz, de ez most egy cinikus megjegyzés volt. Sokkal fontosabb az, hogy amit te mondasz, abban neked teljesen igazad van. Tökéletesen. De az az életnek a laboratóriumi esete. És sajnos, vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó, mi nem laboratóriumi körülmények között élünk. Ha tehát engem te használnál arra, amire én egyébként mindig használható vagyok, hogy mi egyébként a szerződésünk keretében, vagy azon teljesen kívül adjak neked tanácsokat, amelyeket neked egyáltalán nem muszáj megfontolni, akkor azt tudom neked mondani, hogy az index professzionálisan járt el abban, hogy egyébként ez tisztességes vagy nem tisztességes, az két különböző dolog. De ha van egy politikai megrendelés, vagy nincs politikai megrendelés, de neki az a feladata, ha van ilyen feladata, mint hogy az orgánumok zömének van valamiféle hitvallás tekintetben, nekem a legkevésbé, de ezt, ezt hiszik el a legkevésbé, hogy valamit tartsanak napirenden, akkor ha van egy olyan felvételük, mint amilyen felvételük volt, akkor ahhoz felépítenek egy struktúrát, és annak a struktúrának volt a része az egy héttel ezelőtt történtek, amit kétségtel elrontottak azzal, hogy fél, óra, fél órát hagytak a sajtósztálynak reagálni, de én azt gondolom, hogy itt egy gombhoz lett varva egy kabát, és ha most mérnék azt, hogy ez egyébként mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mármint közvéleménykutatásoknál, lehetséges, hogy ez számodra kedvezőtlen eredmény születne, miközben minden szabad igaz. Nem tudom, hogy érted-e azt, amit ezért, mondok. Én, mert én, én, most... mindent értek, én mindent értek, csak azért a lényeges szempontot ne felejtsük el, ami az igaza lényeg, hogy a városvezetésnek nem volt. Tökéletesen igazad van. És mégiscsak ez lenne a lényeg, és az összes többi, az meg a politikai körítés. Igen, csak a kérdés az, hogy volt-e bárkinek olyan szándéka a városvezetés részéről, ahol erről tárgyatok. Csaba, neked ebben volt. tökéletesen igazad van, de ugye az a helyzet, hogy ebben a, ebben a látszólag, vagy valójában tökéletes igazságoddal is vereséget szenvedhetsz akkor, hogyha a másik olyan eszközökkel él, amit vissza lehet utasítani, mégis az lesz az, amire a nép pozitívan reagál. Tehát van olyan helyzet, ahol az embernek át kell gondolnia azt, hogy nem a másik módszerével kell érni, félreértés neessék, de hogy egyébként az emlékezete fel én, én, én, én kimondottan büszke vagyok a memóriámra, és nagyon sok fontos részletem még nem 20-30 évre visszamenőleg. Ez nem volt azok között, de mint a jó vizsgázó diák, hogyha bizonyos fontos, ha úgy tetszik, földrajzi egységben valaki számomra elhelyezi, hogy ez miről szólt eredetileg, akkor lehet, hogy föl tudnék idézni, de akkor sem, akkor sem emlékszem erre a részletre hogy ez markánsan felmerült volna egyáltalán érdemi kérdésként, hogy valaha eladjuk a városháza épületét. Az igen, hogy például, ha megépül egyszer majd a városháza bővítése, amit mondtam a Kárőkör út irányába, uh -huh. egy másik új alak, akkor például a budai várban lévő Budapest Galéria, vagy a mindenhol lévő Budapest Galéria, a Budapest Történeti Múzeum, ezek hogyan lehetnének egy helyen beintegrálhatók a régi épületbe, ami egy egy nagyon szép <gül> műemléki épület, persze úgy szép, hogy sok tíz milliárd forintot majd előtte rá kell költeni, hogy tényleg szép legyen. Tehát ezek a kérdések így fölmerülnek, ezt részletesen kivesézzük, majd utána lezárjuk, és azt látom, hogy elkezdik tatarozni az épületet. Uh -huh. hát ezen az alapon az ember úgy túllép rajta, mert hát a tatarozás, vagy festerek homlokzatot az már nem az a kategóriájú kérdés, amivel egy politikus nap nap foglalkozni fog. Téged érdekelne egy közvéleménykutatás a tekintetben, hogy az indexnek sikerült-e egyébként? Függetlenül, ja, hogy igazat hát, írtak-e, vagy... Hogy ha az, ha, bocsánat, ha az a kérdés, hogy ezen a városvezetés veszítette ezen az ugyan, természetesen a válasz az, hogy igen. Hogy az irasságos volt-e, az már egy megint másik kérdés. Lehetett volna ezt optimalizálni, miközben nincs még vége? Biztos mindent lehetett volna, de ugye... A... Az a, jobban kellett volna csinálnunk a kommunikációt típusú monológot, az ember mindig útólag szokta előadni. Menet közben, ha jól kommunikál, azért nem kap dicséretet. Ha valamit rosszul, az viszont látványosra sikeredik. Most ennek láthattuk a jeleit. De ebben a városvezetés tartalmában vétlen volt. Lehet azon vitatkozni, hogy beleszaladt egy olyan csőbe, amit valaki megásott, vagy megépített neki. Ez tény, a politikában sajnálatos módon van ilyen, és az újságírók meg nem az igazságot, hanem a szenzációt kergetik. Ha itt lennél, akkor azt látom, hogy ingatják a fejüket, én remélem nem közéig tartozom. Azt állult el nekem, hogy annak kapcsán, hogy a hét elején a tábornok utcai szakrendelőben, az egészséges Budapest program keretében lehettél Karácsony Kegé főpolgármester társaságában végül is én utána fogok beszélgetni Füriás Balázs. tehát tudsz-e bármit arról, kivételesen, kivételesen ő volt az én társaságomban, mert hogy ez egy zuglói szakrendelő, amelyet a zugrolyon kormányzata újított fel, 11, 11, 11 másik, illetve összesen 11 szakrendelő társaságába. Klimatizálástól kezdve a műszaki felújításon keresztül, Mindent elvégeztünk, ami a nyugodt és biztonságos betegellátáshoz szükséges és esztétikus. Ezek voltak, és természetesen a főpolgármester úrnak volt benne szerepe, hiszen a fővárosi önkormányzat intézte el, hogy az atlétikai VB-ért cserébe kapjon Budapest szakrendelő felújítása mint egy 50 milliárd forintot, tehát így, így kerek a történet, de hát azért a munkát mégiscsak az önkormányzat végezte. 650 millió forintot költ a rendelők felújítására, és 157 millió forintból pedig új orvosi eszközöket vásárolt. Tudsz-e bármit arról, Igen, hogy ez, ez itt... Volt az, bocsánat, ez volt az elmélet, aztán végül is 620 milliót költöttünk a rendelők felújítására, tehát kevesebből meg tudtuk, el tudtuk végezni a munkát, mint amennyire eredetileg tervezve volt rá és a különbözetet pedig összesen így 180 millió forintot pedig orvosi képműszerbe beszerzésre uh -huh. fordítottunk. Tudsz-e bármit az idei részletről, vagy azt meg kell, hogy kérdezzem Füri Hát sajnos saj... inkább Füri Balástól kellene megkérdezni, mert nekünk semmit mondó válaszok jönnek, hogy ne izguljunk, meg lesz. De hát mindjárt vége az évnek, és még a 2021. évi támogatási szerződéseket nem sikerült aláírni, így zuglónak is függőben van egy 400 millió forintos támogatási összeg a csütörtöki rendkívüli testületi ülésen született döntést mennyiben befolyásolja, árnyalja, kérem a megfelelő kifejezést, majd a lakossági fórum Bosnyák tér, ami november 23-án lesz már, mint a lakossági fórum. Ugye arról van szó, hogy elfogadta a bemutatott koncepciót a képviselőtestület. Nyilván tartalmában befolyásolja, de azért olyan nagyon mégsem, és nem akarom le degradálni a választok véleménye tényleg fontos, de mi a választok véleménye és a, a számukra fontos szolgáltatások érdekében több éve folytatjuk a tervező munkát. Nyilván nem, nem várható el a lakosságtól most ezt akár kiterjesztően, akár egyére bontjuk, hogy ők tervezzék meg kis vonalzóval, meg körzővel az új városközfont épületét és annak a funkcióit. Ez egy nagyon szisztematikus munka, ahol alaprajzoknak kell egymásra épülnie, a funkcióknak kell egymással találkozni. A logikusan kell a közlekedési, tehát a belső közlekedési kérdéseket rendezni. És itt egy négy funkciós új egységről van szó, amiben egy városi tér, az alatta lévő mélygarázs, egy új piac, amelynek a fő központi eleme az őstermelői asztalok, tehát az a hang, annak a hangulatnak a megőrzés, amiért ma nagyon sokan szívesen járnak a Bosnyák és a fölötte lévő új szakrendelő amely nem zugló szélén lesz a jövőben, az ősvezértéren, hanem zugló szívében, mert hogy a bosnyákért a zugló szinte mértani közepe is egyben, amellett, hogy egy nagyon fontos csomópontja, és az önkormányzat köziratgatási kiszolgálóépület épület az önkormányzati hivatal is oda kerülne, tehát hogy ennek, a, ennek az egységnek nagyon-nagyon sokrétű tervezési folyamata volt, hogy eljutottunk odáig, hogy a terveket be tudtuk mutatni. A lakossági fórum az eh, leginkább Azokra a kérdésekre szolgál, válaszol, hogy például mitől nem fog drágulni a bosnyáktéri piac, ha, meg, ha újjáépítjük. Mitől nem fog drágolni. Erre vannak válaszok, és ez meg fogja nyugtatni a, a kérdést feltevőt. És ezer ilyen kérdés van, amire ha tudjuk a választ, akkor nyilván a, a polgár is, az ugói polgár is azt fogja mondani, hogy jó, akkor ez neki így rendben van. És azt szeretném, hogyha mindenki minden nyitott kérdésére, amit föltett, megfogalmazott a fejében van, vagy a szívében van, tudjunk válaszokat adni, vagy ha valamire nincs válasz, akkor arra keressük meg közösen is. Erről szól a lakossági fórum. Mennyire a jövő zenéje? Hát annyira jövő zenéje, hogy decemberben indítanánk a tervezési közbeszerzés kiírását, már magát a kiviteli tervek vonatkozásában. Most megrendelkezünk a koncepciótervvel, ami nagyon részletes alaprajzi Bóhontárség. Tegyük megtervezte az épületet, de ahhoz, hogy építeni is tudjuk, ahhoz ugye a falakat is meg kell rajzolni elég precízen. És ennek a kivitele, tehát ha, ha úgy tetszik, ennek a folyamatnak a vége valamikor jövő május-június lehet, amikor a munkagépek megkezdhetik a munkájukat. És a vége nagyjából? A vége tervezetten 2023, vége 2024 közepe. Azt kérdezem, hogy ennek a költségvetését azt kiállja? Hát az úrói önkormányzat állja, bár van benne némi kormányforrása, ahogy előemlítettem az LBP-ből, az Egészséges Budapestből összesen 1,2 milliárd forintot tudunk fordítani a szakrendelő építésére, tehát ennyiben járul hozzá a kormánya a beruházáshoz. Ezen kívül a két felszabadó épületnek van egy nagyjából 4 milliárd forintos értéke, tehát mondjuk a... Belét van mostani épületét. Így van, az egy, az egy korábban lakóház volt, abból lett össze, vagy átalakítgatva úgy nagyjából ez a hivatal. Sajnos nagyon rossz körülményeket, munkakörülményeket és szolgáltatói körülményeket biztosítva az odabetérő. Magyarul ezt keresztel. tényleg el fogják adni? Hát vagy eladjuk, vagy pedig átalakítjuk lakásoknak, ez még nem tisztve, hmm. de... Nyilván az önkormányzatnak, mivel pénze nem nagyon van, ezért a felszabaduló ingatlan, ami helyett egy újat építünk, nyilván logikus, hogy akkor az az, az ingatlan értékesíthetővé válik. És akkor ezen kívül nyilván föl kell, egyrészt várjuk vissza a kormánytól azt a 6,7 milliárd forintot, mivel az elmúlt két évben megkárosította az ugrójákat, ugye iparüzési, a beszélünk parkolás elengedéséről beszélünk, gépjármiadó elvonásáról beszélünk, szolidaritási adótöbletről beszélünk, tehát van egy, van egy vaskos csomag. Sajnálatos, hogy ezt a kormánya jövő évben is úgy tűnik, hogy folytatni kívánja már, ami az önkormányzatoktól való elvonást illeti, de ettől függetlenül egy új kormány nekünk ezt nyilván visszaadná, és uh, hitelfelvétellel akarjuk uh, kiegészíteni a szükséges beruházási forrást, aminek a fedezete, hogy évente Közel 6 millió forint több, több lett lesz a helyi adóbevételből, ha a Városháza projekt melletti Bajer projekt, ami régen mondó projekt volt, de most már szerencsére pozitív irányba sok-sok változás is van benne. Tehát ha az elkészül, akkor az ott lévő irodák és garázsok és egyéb létesítmények alapján 6, -800, 6 -800 millió forint helyi adódgépjel, építményadót, garázsadót, telekadót és egyéb adókat kell majd megfizetni helybe. Ezek azért fontos, hogy helyi adók, mert ezeket nem érinti a kormánynak az adott esetben iparizési adót érintő elvonása. Tehát magyarul a törlesztő részleteket gond nélkül tudja fizetni az önkormányzat abból a növekményből, amit a projekt biztosít az önkormányzat bevételei számára. Remélem, hogy nagyjából igazságosnak tartottad az idő elosztását az amit előre beszéltünk, azon túl kellett esnünk, mert az, az ami az ember, az a szürkehályog, amit le kell szedni ahhoz, hogy az emberek egyébként megint úgy lássák a valóságot, ahogy péntek előtt látták, és aztán megint valamilyen okból uh, szürkehályogat próbálnak varázsolni az emberek szemére, miközben elvileg ez nem hát lenne. Ahhoz, ott... ha egy mondatot hozzátehetek, Igen. hogy uh, ha az a kérdés, hogy igazságos ez az egész ügy a városvezetéssel szemben, akkor nem. Ha az a kérdés, hogy ügyes, akkor erre viszont az a válasz, hogy igen. És akkor elérkeztünk a politikának az egyik kevésbé szép, ám de látványos részéhez. Köszönöm a rendelkezésre állást. Azt, amit adott esetben mások nem úgy csinálnak, ahogy te vagy ahogy én ezt időnként megbeszélem veled, az nem beszél annak az ódiumát, hogy ugyanakkor kényszeren időnként magunkra kell, hogy vállaljuk, ahhoz, hogy aztán a hétköznapi dolgokról is so lehessen beszélni. Igen, hát ezt én köszönöm, és a továbbiakban is igényt tartanék rá. Rendelkezésre állok, a szó legjobb értelmében. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét. Köszönöm szépen, minden jót. Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, a beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatta. Folytatódik a telefonközpontos munkája. Üdvés van. Fialajános vagyok. Hogy van a... <gül> jó reggelt. Hogy van a konyha? <gül> Köszönöm szépen. Konyha, köszönjük szépen. Üzemkész. Rossz a sorrendben először egy gyereket kellett volna megkérdeznem. Hál' Istennek mindenki, és minden jó volt. Míg aznap? Elhárult? Hát persze, persze, muszáj, muszáj volt, Muszáj volt, a mester valóban megérkezett, tartotta a szavát, és uh, uh, valamit ki kellett cserélni, és akkor rendbe kerültek a dolgok. Nem állunk. Előre mondom, hogy a nyugati pályaudvarra nem biztos, hogy idő marad, nem eseménytelen hét van mögötted és mögöttem. Az elsőnek nagyobb jelentősége van a kettőnk beszélgetésében, és mindjárt egy nagyon nagy falattal. Tehát úgy igyekszem időnként inni, ja. és ezek lesznek majd a kis színesek, ahogy szokták mondani, de nem tudom, hogy te számolsz-e azzal, és én azok közé tartozom, aki nem árul zsákba a macskát. Lenyűgöző. Tényleg lenyűgöző, ami a Pázmány Egyetem új kampuszával kapcsolatos, de minden. De el kell, hogy meséljem, hogy én a, a nevelő helyemnek az elvesztését. Majd meg kell, hogy emészem, mert hát én ott nőttem föl, nem a szó fizikai értelmében, de munkailag az volt az otthonom, platondal én a szó átvitt értelmében, ott sétáltam a magyar rádióban és annak zegzugos épületközegében, ami most ugye megszűnik, amelynek ugye el kellett költözni a Kunigunda utcába, hogy egyébként amiatt, hogy egyszer kampusz lesz vagy sem, a sokáig nem lehetett tudni, hiszen az az épület együttes hosszú ideig várta sorára, de nem leszek ellensége, semmilyen se leszek, de el kell, hogy mondjam, hogy sűrű könycseppek vannak bennem, azért, mert, mert fáj a szívem miközben, az úgy volt vázos ahogy volt, de hát mégis csak eltöltöttem ott kis hiány másfél évtizedet. Igen, ezt én teljesen érthető. Azt hiszem, értem, amit mondasz, és teljesen érthető ez szerintem. Tehát mindegy mind grundért vagy, fáj az embernek a szíve. Hát így, így pontosan, pontosan. A, a, ugye az élményeinket mégiscsak, és az életünket fizikai térben, fizikai helyeken is éljük. És akármilyen e, tákolmányok vagy e, terek azok az épített, vagy természetes terek, e, ha az életünknek fontos epizódjai oda kötődnek, akkor persze, hogy kötődünk ezekhez a fizikai terekről. Most, hogy azért talán minden hallgató se arról beszélünk, hogy van nekünk a, egy gyönyörű József városunk, a, annak egy gyönyörű szeglete, ugye a Nemzeti Múzeum mögötti Polák Mihály tér, a 19. századi, 20. századelei építészet remekei veszik ezt körbe. Azért talán abban egyet tudunk érteni, hogy, hogy elég otromba ilyen szocialista építészeti, modernista építészettel, elrondították a Polák Mihály nem fog teret, a, a rádiónak azokat, a, miközben nagyon sok fontos dolognak adtak teret, mégiscsak szörnyű épületeit oda cseszték, már bocsánat a kifejezésére a szocializmusban. A rádióban szellemi pesgés volt, neked is komoly élményeit kötődnek oda, tehát ezért érthetően a helyet magát is megszerették sokan, akiknek az életük része volt, de most mégiscsak az történik, hogy kiszabadítjuk a Polák Mihály teret, a, ezt a szocialista építészet ott eltakarítjuk. E, valóban még a baloldali kormányok, a, nem is tudom már, Gyurcsány, bajnai kormányok idején kiköltözött a rádió a Kunigunda e, e, utcából épült egy, egy központ a, a közmédiának. Ezek ott álltak üresen, és az történik, hogy kiszabadítjuk a, a teret, bezöldítjük a Jó, Nem biztos, hát, hogy ma be fogjuk tudni, tudni fejezni, kardják, mert, mert ugye... De, is egy, ugye egy nyílt nemzetközi építés pályázaton De hirdet, Szeretnék valamit kérdezni. Azt, azt áruld el nekem, hogy arról, avval te tisztában vagy-e, vagy te már akkor egy, a szó jó értelmében vett politikai megrendelést teljesítettél, hogy valójában ez az épület együttes, hogy ez egy megfelelő kifejezés, de talán igen. Tehát, hogy amikor várt a sorsára, vagy a sorára, csak egy betű a különbség, és nincs nagy különbség, azt mondjad meg, hogy, hogy ezzel, és ugye Hosszan beszélgethetnénk arról, hogy független attól, hogy ez állami, fővárosi, magán, milyen tulajdon, hány üres ház van Budapesten? Tehát, hogy amikor várta a sorára, akkor min múlott az, hogy végül is mi lesz a sora? Tehát te tisztában vagy? Most nem ellene beszélek annak, ami történt, csak arra azt kérdezem, hogy miért az történt, ami történt, ha ezt tudod? A, hát azt arról tudok beszámolni, ezt meg is teszem, Figyelök. hogy megszületett az a, a, a döntés vagy szándék megfogalmazódott, hogy a tárvány egyetemnek legyen egy új kampusza a városon belül, és elindult a helykeresés. <gül> és akkor elég gyorsan, elég magától értetődő helyként most beszélünk körülbelül két évvel ezelőttről legfeljebb, uh -huh. amikor már évek óta üresen álltak a ezek az építészeti minőségükben nagyon rossz épületek, amik a rádiónak adtak valaha e, otthont, e, e, és a Polák Mihály tér a maga elrondítottságában volt ott, a, a kampusz kereste a helyét, és akkor ez egy ilyen Win-Win szituáció volt. Nyilván nem véletlen, azt talán, a, te biztos, tisztában vagy veled talán nem mindenki, ugye, de ezt is közösen tartottuk az eseményt tegnap budapest főváros önkormányzat a főépítészével és a Józsefváros Ugye ellenzéki polgármesterekről beszélünk, és városvezetésekről, főépítészeivel, mert teljes egységben tudott dönteni az építési zsűri, és teljesen egyhangú volt az a döntés, hogy az a győztes pályamű. E, e, okay, legyen, amely vég, megnyert Még e visszáblépve. És ugye pá... elbontsuk a rádió egykor épületeit. De ha már ezt mondod, akkor egyel később teszem fel. Ezek, ezek a munkálatok, amelyek folynak, ugye én azt megéltem, ott, ugye, ott egy nagy hívi munka történt a a Pollák Mihály téren mindaz, ami ott akkor megszületett, azt mennyire sérül, vagy kell -e sérülnie a bontási és egyéb munkálatok során? De, hát ami értékes, annak nem kell sérülnie. Hát, hát ugye ott biztos, att, att átalakították a Pollák Mihály teret ahhoz képest, mint amilyen volt, ugye ez egy olyan tér, ami a Nemzeti Múzeum háta mögött van. Így, így van. Ami, ami meg fog történni, hogy még garázs lett, korábban nem volt. Igen, ami lesz. Nyilván ott is marad. A lesz az a 60-as-70-es években nem túl szerencsési épületek elkűnnek, ezzel mm -hmm. teret nyelv. Nekem ott volt a szobám. A ki, ki fogjuk zöldíteni, majd megtaláljuk a módját, hogy. Nem kell, nem kell, nem, nem kell. Nem, nem. nem csak hát ez a személyes érintett nem, nem egyáltalán nem kell volt. De nem, a ezért mondom, hogy teljesen érthető, tehát, hogy. Csak én is tudnék fölidézni akár iskolaépületeket az életemben, amik nem az magyar építészet műremekei, de marházt Jó, De Magyar azt mondod, hogy a, a, a polárműhely struktúrája az éppen marad, attól, mert így követik egymást a munkálatok, az nem fog sérülni. Igen, hát annyi van, hogy egy nagy teresedés fog történni. Oké, okay, akkor még egy az kérdés. helyén ö, lesz utcabútorok. Lesz, lesz még erről, lesz, erről szó, átjárok. nem fogjuk tudni ma végvenni, de azt áruld el nekem, hogy mi költözik hova ugyanis ugye azt mondja, a legkülönbözőbb helyeken igyekeztem utána nézni a beszélgetésünk témájának, és ugye azt mondja, hogy az épület együttes a tervek szerint 2026 tavaszára készülhet el, a bölcsészet és társadalomtudomány is részben az információs, technológia és bionikai kar otthona is lesz. Azok elköltöznek, vagy plusz helyet kapnak? Nem, azok a mostani szétszórt állapotaikból, egy helyre költöznek, és lesz egy új kampusz. De fizik fizikailag kampus. elkörülnöl a két kampusz, vagy ezek egyben lesznek, vagy hogy képzeljem ezt el? Ne, hát ez egy egységes kampus lesz, és abban lesznek ezek a különböző karok. Több mint négyezer egyetemi hallgató, és ötszáz és egyetemi oktató személyzet kap majd munkahelyet, illetve otthon ebben az egyetemi kampuszban. Ugye arról van szó, hogy ki nyert, ki lett a második, ki lett a harmadik, és ugyanakkor ezeket megvásárolja egy cég, akkor valójában azban az van, hogy akár a második-harmadik helyezett ötleteire is igényt tart a megvalósítás során? Pontosan, tehát ugye itt egy nyílt nemzetközi tervpályázatot folytattunk, le, 11 pályamű érkezett be. És nyilván a zsűri az, az mindig örömteli, ha teljes egységben, egyetértésben. Ráadásul nagyon különböző szereplő voltak a kormányzat, egyház, fővárosi önkormányzat, József városi önkormányzat, Magyar építészkamara, építőművészek szövetsége, mérnökök, szakértők, és egyhangú döntés született. Ő fogja, ezt tegnap tudtuk, ugye a meboríték. Ezeket névtelenül bíráljuk el azért, hogy az elfogultságot kizárjuk, és egyetlen zsűritek se az alapján próbáljon valakit segíteni, hogy ki tervezte, hanem nem tudjuk, hogy kik tervezték az egyes pályaméveket, és így néptelen, anonim módon bíráljuk el, és utána, amikor megvan a sorrend, akkor kibontjuk a borítékokat, és kiderül, hogy kik állnak az egyes pályamévek megölt, és akkor tegnap kiderült, hogy egyébként két nagyon jó nevű magyar 40-es, 50-es éveiben járó építész tapasztalt építést tervezi majd az új kampuszt, és megvételben is részesítette a zsűri néhány pályaművet, pontosan azért, amit te, ez egy jogszabályi kategória, ez azért van, hogy azokban voltak egyes részletkérdések, amelyeket szeretnénk jogszerűen a győztes tervező által készített tervekben majd hazavítani. És ehhez ezeket meg kell venni. Az a kérdés, amit fölteszek, szintén szoros összefüggésben van az én otthani múltammal. Ugyanis ugye azt írja a szöveg, hogy a polapmiáj tér felé néző paloták és az új beépítések együttesének struktúrája, tömeghatása és látvány építészeti értéknövekedést jelenthet. De ugye arról is ír ez a szöveg, hogy a tervezési feladat a műemléki védettség alatt álló épületek, tehát az Eszterházi palota és Károlyi palota valamint a Bródi Sándor 5 öt hét városképileg védett homlokzatának megtartásával. Magyarul, hogy a homlokzat megmarad, de ami mögötte van, az egészen más lesz? Ugye ott volt Ez a egy politikai egy adások, adások főszerkesztősége, ott volt az elnökség. Igen, tehát a belső struktúrája az épületnek, ami nem áll műemléki védettség alatt, az átalakítható. Ugye minden épületnek, épület együttesnek azt a funkciót, azt a célt kell tudnia legjobban kiszolgálni amire használják, ami ott zajlik, történik-e, és ez itt egy egyetem a mi esetünkben. És természetesen azok a, a többi műemléki épület, történeti műemléki épület, amit említettél a Polát Mihály térben, azoknak meg eh, teljes egészében műemléki védettséggel eh, bírnak, és azokat annak megfelelően kell felújítani. Mi a következő? De én azt szoktam mondani, hogy itt a, azt mondani, hogy ott a múlt és a jövő az egymásnak rendezút, ami 19. századi értékes műemléki azt megőrizzük, felújítjuk műemléki hőséggel, és közben egy hol, hozzájuk illeszkedő, felébük, felébük nem kerekedni akaró, nem konkuráló kortárs épület együttes is épül, hogy az egyetem itt otthon kap, kaphasson a következő lépés az az, De. hogy ilyenkor szabályszerűen az történik, hogy most egy építész szakmai zsűri kiválasztotta a győztest, azzal nekünk egy közbeszerzősi eljáráson tervezési szerződést kell kötni, ez meg is indult ez tegnap ez a folyamat, ez egy-két hetet vesz igénybe, mint adminisztrációban, meg mindenféle izgalmas dolgok, bürokrácia, és akkor elkezdődik a kreatív tervezési munka, hogy a, a, a, az egészen részletes, engedélyes, majd kiviteli tervek, a teljes épületegyüttesnek, meg a parknak, a köztérnek elkészüljön. Én azt, hogy ez, ez, ezzel a munkával a tervezők végezzenek is minden építési, engedély beszere, építési engedélyt beszerezzenek erre egy-két évet adok. Érdemes itt el elég időt, figyelmet, energiát szánni a tervezés-előkészítés szakaszára, hogy az építés során ne érjenek senkit kellemetlen meglepetések és utána egy nyílt Európai Uniós eljárásban ki lehet majd választani, Köszönöm választani szépen. két év múlva. Vissza fogunk térni rá uh, nagyívű terv, uh, amit én láttam belőle nagyon szép, más kérdés, hogy fáj a szívem, de, de, de értem. De igen, ennyire Jó. hadd mondjak, Jó. tehát a, az interneten megnézheti igen, az infizik oldal, hogy föl vannak a látványtervek, úgyhogy uh, örülök, hogy egy hangú döntés született. Én is örülök neki. E, azt árult el nekem egy beszélgetésben, az is sokat mondó, hogy ha valaki kitér valamire, akkor is ha nem, nekem, mint egy pincérnek, kvázi pincérnek föl kell ajánlanom. E, az a kérdés, akarsz-e egy vagy több mondatot a Városháza történetéhez szentelni, ami ugye egy múlt heti indexcikkből indult, és aztán sajátos kurflikat véve, ma ott tart, ahol tart. Nekem nem dolgom ezt minősíteni. Az a kérdés, hogy erre, ebből valamilyen kóstolót tóhajt adni, vagy mehetünk tovább? De várjuk meg, hogy ma még nem lehet tisztán látni, és legyünk optimisták és derülátóak, Hátha jövő héten, ez egy zavaros históriának tűnik. hátha jövő héten tisztábban látni majd, és akkor szívesen visszatérek rá, de most annyira zavaros ez az egész, meg annyira nem lehet látni, hogy nem nagyon tudok most mit mondani. Jó lenne, ha tisztázná a, a, a jogos kérdéseket a főpolgármester meg a városháza, de adjuk meg ennek az esélyt, a okay. beszéljünk róla. Akkor. November 5-én úgy, hogy nagyon tisztességesen utal egyébként Vitézi Dávid a te november 4 i Facebook bejegyzésedre, amiről egyébként beszéltünk, tehát azt most részletesen nem említem, de azt írja, hogy a mai napon, tehát november 5-e a Budapest Fejlesztési Központ összes dolgozójának kötelezőjét tettem, a SARS-kötőjel, KOF kötőjel kettő koronavírus elleni védőoltást Füliás Balázs államtitkár alábi, és itt ez az alábbi, amit említettem, felkérése és a kormányrendelet felhatalmazása alapján. Azt kérdezem tőled, hogy van-e, volt-e, lesz -e ennek visszhangja az intézményen belül, eljut-e ilyen a füledig, függetlattól, attól, hogy nincs ellene appellától? Egy vitézi Dávid vezeti a Kormányzati Budapest Fejlesztési Központot, ami a miniszterelnökségnek egy háttérintézménye, és én valóban államtitkárként arra kértem Dávidot, vezérigazgatórat, hogy a, a, a matk használatot is az épületen belül, az árterekben, és a kötelező oltást is fontolja meg. Ez az ő joga, és ő megfontolta, és úgy gondolta, hogy mind a kettőt érdemes elrendelni. 45 napja van azoknak, akik nincsenek beoltva, hogy ez alapján a vezérigazgatói döntés alapján beoltassák. Magukat. Hála a jó Istennek azért úgy futottunk rá erre a helyzetre, hogy 90 fölött volt a beoltottság, mint az ennek a döntés után kiderült. Azért sejtettük, hogy nagyon magas, azért egy kellemes meglepetés, hogy ennyire magas a Kormányzati Budapest Fejlesztési Központon, Miniszterelnökségi Budapest Fejlesztési Államtitkárságon belül. Néhány embert érint, akiket nem ért váratlanul a dolog, ez egy, hogy mondjam, csak nagyon oltáspárti környezet a mi csapatunk, és tudták, hogy ez a döntés be fog következni. Én azt gondolom, hogy ők be fogják oltatni magukat barán 45 napjuk tettem az Én volt, egy párszor pár szóval szóval megfordultam az intézményben, ahogy én tapasztaltam, de nem vagyok kém, így ezt elhárítani se kell, azért zömében ott középkorúak vagy annál fiatalabbak vannak. Van neked bármilyen statisztikai adatod, vagy valamiféle képed arról, hogy az ott dolgozóknak nagyjából mennyi lehet az átlag életkor? hogy ez olyan ö, ö, 30 ö, és 40 között lehet valahol. Én a magam 50 évek kicsit hogy a legidősebbek. Igen. Tartozom, nem is túl egy-kettel lehetnek nálam idősebbek, egyébként zömmel fiatalabbak. Ez egy dinamikus csapat. November 7-én írtál a Kazanyban zajló rövidpályás úszó Európa bajnokságról. Van, amit tudok és van, amit örökké elfelejtek. Végül is a sportintézmények hogyan tartoznak a te államtitkárságothoz és milyen változás állt be? Ugye ezt azért is tehetem föl, hiszen aki köz, követi a Facebook oldaladat, tehát nem magán információkat osztok meg, akkor az is tisztában, az, az, ő is láthatta, hogy a lengyel miniszterelnököt te fogadtad, és vezetted körbe az egyébként fantasztikus látványt nyújtó uh, Puskás Arénában, bár a foci csapatnak az eredményei lennének annyira világra szólóak, mint ahogy a stadion fest. Hey, Azért ma este bízunk egy győzelemben, nagyon olyan lenne, ha a no ellen is izgulnunk kéne, de és azért azt se felejtsük el, hogy talán erről is beszéltünk mi is, hogy azért nyáron az Európa-bajnokságon pedig olyan teljesítményel örvendeztettek meg a fiúk, amire álmunkban nem gondoltunk volna, és mindenki az egész országát, az egész nemzetet pillanat alatt lehetes. Igen, hát ez a Palatinusnak a hullámfürdője, hol fönt, hollánt. Igen, csak én mindig azon gondolkozom, hogy ha képesek vagyunk ilyen, akkor mi nem tudjuk ezt stabilizálni. Ebben nem azért fog tudni segíteni neked? Nem, de a sport az, én azért a sportot többek között, mert ott aztán nincs, ott nem lehet mi is másolni, tehát a stopperóra meg az eredményjelző elmond mindent, és, és hát kijutottak az ebére, meg az ebén helytálltak valahogy meg kéne találni a stabilizálás mondját. Én se vagyok szakértő, tehát de az intézmények. De az intézmények, Azt... intézmények nem tartoznak eh, eh, hozzám. Egyszerűen arról volt szó, hogy a, hogy a lengyel eh, miniszterelnöknek én is meglepődtem rajta, és örültem neki. Az volt a kérése, ugye itt voltak a, volt a B4-ek eh, Dél-Korea csúcs találkozó Budapesten. Itt voltak két napig a dél-koreai miniszterelnök és a Visegrádi országok miniszterelnökei, és a lengyel miniszterelnök egy külön kérés intézett a külügyhöz, akik pedig engem, mint aki felelős voltam a puskás tervezésért, építéséért megkerestek, hogy legyek már idegenvezető, és nagy örömmel tettem eleget, hogy mégiscsak megtiszteltet, és már a lengyel miniszterelnök az volt a kérés, hogy sokat hallotta az épületről, de még sose járt benne, Puskás nevét nyilván ismeri, de szeretné megnézni, mint nagy focina jungó, és, és így ezért házigaztaként körbevittem, vittem, megmutattam neki, és egy jó hangulatú találkozót bonyolítottunk le ott a, a Puskásban. Um... Egyébként pedig az úszóknak, az úszóknak teljes szigemből, meg minden magyar sportolónak drukkolok, és a magyar sport sikerekről szeretek megemlékezni a Facebookon is, és hát nagyon jól, különösen Szabó Szebácián nagyon jól szerepeltek az úszók a rövidpályás n decemberben rövidpályás vb lesz úgy, hogy szurkolunk nekik. Ugye az úszást én azért követem különösen is figyelemmel, mert azt szokták mondani, hogy vannak ezek a globális sportágak. Azt nevezik ennek, amit az egész világban népszerű, és nyilván a reklámértékük meg a, a nézettségük a legnagyobb. Ez a foci, a kosárlabda, a tenész, az úszás és az atlétika. És ezek közül egyetlen egy van, ahol nem csak az egész világ követi az adott sportágat, hanem a magyarok a világ élvonalában vannak, ez az úszás. Valaha voltunk a fociban, vagy a puskás, de sajnos ez már rég volt. Mennyire és követed mindazt? Igen. A legnépszerűbb sportágok közül az úszók azok, akik világszínvonalon teljesíteni. Mindre követed az úszóvilág beléletét, a kvázi zuhanyhíradót? Mindazt, ami itt most turi jelenségként Tudom, mire van, megfogalmazva? Nem, az, az, az, az ön tisztulást azt támogatom mindenhol. Ebben nyilván nem tudok, nem is akarok állást foglalni, nem ismerem az úszók dolga, hogy ezt elrendezék, de az fontos, hogy elrendezék. Nem tegnap ismerkedtünk meg, nem is tegnap előtt, de nem egy évszázados ismerettségről van szó. Ugyanakkor a magáninformációim, ha vannak, azok egyáltalán nem érdekesek akkor, amikor az ember veled beszélgetés. Miután ezek tényleg beszéltek. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem annyira bonyolult. Tehát abba szeretném, hogyha beavatnád az embereket. Ugye Navras és Tiborral én a héten sms és aztán felhívott telefonon is szóba került a tapolcai mozi története. És valójában a mi kettőnk a Navras és Tiborhoz val való ismerettségnek még csak a, a, a kezdeténél tart, ami az időtartamot és a részleteket illeti. Én ezeket az ismerettségeket a saját szakmai, előmenetelem kapcsán nagyon jelentősnek találom, független attól, hogy sokan nem értik, vagy félreérték ezeket a kapcsolatokat, de ez legyen az ő problémájuk, illetve hát legyen az, hogy bármilyen részrehajlás ki tudnak-e mutatni, ami egyébként aggályokat vet föl a műsoromban, amelyet lehet látni és hallani és független attól, hogy mely csatornán van. Magyarul, ha most ugye ez egy írott szöveg lenne, akkor biztos ez a hosszú felvezetés kimaradna, be tudod vezetni a nézőt és a hallgatót abba, a későbbi olvasót, hiszen a beszélgetésüket meg is írják, hogy mi az, ami, ami mi kell ahhoz, hogy Fürjes Balázs államtitkárként megszólaljon, és azt mondja, hogy neki ezügyben van véleménye, miközben az hatáskörleg és illetékességileg, mint a Budapesti Fejlesztési Központ államtitkára nem tartozik hozzá. Tehát például kiderült, hogy az úszás nem, de ami a, a Demeter Szilár történetet illeti, amelyben Demeter Szilár neve kisincs mondva, de mégis ahhoz a megnyilvánuláshoz tartozik, vagy ami korábban az urizálást illeti, hol vannak azok a határok, hol vannak azok az iniciatívák, amelyek meghatározzák, hogy miben az meg, vagy miben nem, vagy nagyon bonyolult a kérdés, és erre a válasz az, hogy te se tudod, egyszer csak szembe jön, és azt mondod, hogy ez az. Nem, a válasz az egyetlen szó, és azért talán néhány gondolatot füzök hozzá, az a szabadság. Tehát, én szabad embernek érzem magam, Szabadsága szerintem a legfontosabb emberi érték. és amiben de Itt megálljuk egy pillanatra, haj. mert ugye a Navras is féle történetnek az volt a jelentősége, csak hogy értsed, nem, abban nem fogom kérdezni a véleményed, de ugye mindjárt. De a dolognak az a lényege, hogy amikor egy politikus felszólal, külső tekintettel az kormánypárti, akkor az ellenzék, vagy az ellenzékhez tartozó sajtó, vagy az ellenzéki sajtó által feltüzelt nép, vagy a nem feltüzelt nép egyszerűen csak azt mondja, hogy Navras is eltárt, Fila vagy úr. Én tökéletesen megértem, hogy ebben felszólalt, de itt van, ezekben mind megszólalhatott volna, és akkor az illetőt kvázi nem azért üdvözlik, mint amit megtett, hanem mindjárt azt mondják, hogy de miért nem azokban szólalt meg, és ezáltal miközben az illető azt hiszi, hogy örömkönyeket fognak hullatni a tevékenysége okán, megint azt éli meg, hogy ővel mindig az történik, hogy sarokba szorítják. Szerintem nem lehet úgy élni az életet, és én nem vagyok hajlandó, hogy minden egyes cselekedetem vagy szavam előtt azt mérlegeljem, hogy vajon ehhez ki mit fog szólni, vagy ki mit nem fog szólni, vagy mit fog rajtam számon kérni. A meggyőződésem szerint életem, élem az életem, és minden feladatomat örömmel végzem addig, amíg a meggyőződésem szerint, és azon a módon, ahogy én azt jónak tartom, végezhetem. Ha ez bekövetkezne, hogy nem, akkor azt mondanám, hogy köszönöm szépen, örömmel tettem, amit eddig tehettem, és most csinálok mást. Itt arról volt szó, hogy ugye a, a, a, a Demeter Szilárdnak, a Petőszi Irodalmi Múzeum vezetőjének és miniszteri biztosnak volt egy nem túl szerencsés nyilatkozata arról, Ugye ő, ő múzeumigazgató, állami egy állami múzeumigazgató és miniszteri biztos, vagyis hivatala és hatalma van. És talán arról szeretkezett meg, hogy, hogy egészen más, ha valaki civéként mond vélemény dolgokról, Mintha a hivatalból és a hatalomból, a politikából, a hatalomból ne szóljunk bele kérdésekbe, ne ítélkezzünk, és ne akarjunk nevelni senkit, és nem mondjuk olyanokat, hogy kukázni kéne az irodalomnak bármekkora hányadát. Az irodalom értékelését bízzuk az olvasóközönségre, és ugye azt mondtam, hogy a hatalomból a hivatalosság végképp ne ítélkezzék, ne akarjon nevelni senkit, nem ez a feladatunk, nem ezzel a meg az emberek. És ezt ugye forrongott ez a kérdés, és egyszer csak rá, dögtem a naptára, vagy, vagy elém ugrott, hogy, hogy, hogy november 9-e, vagyis Radnóti Miklós halálának az évfordulója van, akinek a verseit szerintem mindenki legalább néhány sort, legalább néhány címet, néhány versészetet ismer, de sokan hál' Istennek egész verseket, és azt gondoltam, hogy, a, hogy egy megosztom nem brutálisan, nem indulatból, valóban a, a nem leírva neveket, hogy én mit gondolok ebben a a kérdésben egyszerűen ezt és megtettem. Hát kérdezem ez meg, hogy a mit nem szól. A, a, ez fontos okay. nekem, mert a visszajelzések fontosak, de nem ahhoz igazítom a saját cselekedet, mert hogy vajon ki mit fog szólni, meg ki mit nem szól. Értettem a Nabracsis isféle féle történetnek a, a, a nagyon egyszerű fagadat. leírása az, az, hogy tapolcán megkeresték őt, vagy tapolcai polgárok, mert az ottani mozi nem adta a kálonista féle elkurtuk című filmet, és ez ő írt egy levelet a mozivezetőjének, és az kirakta a Facebookra, amire született egy válasz. Nem változott a helyzet, nem kell neked megnyilvánolod ez ügyben, csak a példát azért mondtam el, hogy vajon ilyenkor, amihez nincs közöm, de maga a tény, Ilyenkor egyébként a két szereplő beszél egymással, tehát te felhívod Demeter Szilárdot, hogy nem arról, hogy mit szólt ahhoz, hogy te mit írtál, hanem hogy egyébként egy a közösségnek nem szánt magánvéleményedet megosztod vele, hiszen azért a mi kettőnk kapcsolatában te mégiscsak azt venni természetesnek, hogy még miatt a hátad mögött valamit csinálnék, előtte megpróbálom veled, ha nem sikerül, akkor legfeljebb folytatom. Van-e ilyen mozzanat, vagy a politikában ez nem kötelező? Szerintem ez nem a politika kérdése, hanem a, a minden emberi viszonyban a korrekség kérdése. Én Demeter Filárddal a kormányzati ügyekben többször egyeztettem, többször beszélgettünk, tehát én azt nagyon inkorrektnek gondoltam volna, hogyha ő a Facebookról és fordítva is ezt gondolnám a Facebookról értesül, úgyhogy én mielőtt kiraktam ezt a, a véleményemet, fölhívtam, hogy szilárd én ebben az ügyben ezt gondolom, ezt ki fogom tenni, ez nem személyes, de, de mivel ez a véleményem, ezt mindenképpen el fogom mondani ezen a módon, is ő pedig ezt megértette és tudomású vette két dologról röviden, ha nem lesz rá idő, akkor... Én pedig a Navracsicsféleszórihoz egyetlen dolgot, hogy szerintem ma, és nem akarok, nagyon messzire vezetni, tehát ne arra, úgyhogy egy olyan mondatot, amit nem tudunk most azt hiszem folytatni, szerintem a 21. századi világnak és demokráciáknak az egyik legfontosabb kérdése, a demokrácia alap kérdése a véleményszabadság, és az egy nagyon érdekes módon alakul ma a világban, hogy mennyire szabad véleményt mondani a legkülönbözőbb kérdésekben, és nekem a Tibor föllépése az valahol a vélemény szabadságról szólt. Attól független, hogy ki mit gondol egyes alkotásokról, például egy filmről. Most péntek van, jövő héten ismét sütörtökön beszélünk? Szerintem térjünk vissza a rendes kerékvágásba, Jó. ugye én kértem, és köszönöm igen, a rugalmasságodat, így, így. mert a tegnap hirdettünk reggel egy, e eredményt a nemzetközi a, építés egy, egy, egy röpke kérdés az az, hogy végül is a múlt pénteki e tárgyalásod az EMÜ-ben vezetett eredményhez egészséges Budapest. Igen. Határozottan igen, és a kerületek e megkapják a pénzt. Van neki időpontja, vagy az még nincs? Azt gondolom, hogy... E Nekik is van dolguk, az EMI mindegyiküket megkérte arra, hogy azt a részletes szakmai programot az, ami alapján 100 milliókat egy támogatási szerződésbe beleírva ki lehet fizetni a kerület számára, ezt adják be. Vannak olyan kerületek teljesen vegyesen kormánypárt és ellenzéki önkormányzatok, akik már megadták megfelelő színvonalon tartalommal ezt a szakmai programot, amire a 100 milliókat oda tudjuk adni összességében 10 milliárd forintot, és van olyan kerülettől, akitől még ezt várjuk, ahogy beérkeznek támogatási szerződést az emmi és a kerületi polgármester aláírnak, és azonnal megy az utalás. Ez a pénz ez egészen biztos heteken belül, könnyen lehet, hogy még november végéig ott lesz minden kerületnél. Azt kérdezem, hogy te olvasta, de a joggal a Fidesz a megújult ellenzéktől és a Márkizai Pétertől, és Márkizai Pétertől a betű nincs, amely reakció a te írásodra, a Miklós révén az indexen. Nem foglak róla kérdezni, csak azért is kérdezem, mert a hát, jövő követelmesen bevallom, hogy. Uh, inkább a uh, városépítésre, meg a kerületi Jó, csak fel, ne felejtsd el, hogyha hogy te írsz -e? Csak ugye ez, ez arra való reagálás, úgy, hogyha megtisztelnéd. A hétvégén, a hétvégén igyekszem elolvasni. Uh, uh, akkor ez, erre se térünk most ki. Nyugati pályával, és szerintem ami a, a, ezt a kampuszt illeti, ami tényleg elképesztő fejlesztés lesz a nyolcadik kerületben, arra még mindenféleképpen a jövő héten érdemes lesz visszatérni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm mindenkinek minden jót, viszont, viszont kívánom. Fülyes Balást hallották. Szakcsillakatos Béla zongorázik. Most kicsit összegyűjtöm a számban a nyálat, mert hogy Józsefnél a gyakrabban iszik Dante poklának előadása során, iszom is. Ha bármit akarnak mondani, szívesen meghallgatom, Újhely István, Filippov Gábor, a Navracsis Tiborral készült beszélgetés, a Horváth Csabával és a Füries Balázsal készült beszélgetés van mögöttünk. Még egy beszélgetés várat magára, rövidesen felhívom Nemes Gábort 061-712-42. Nem kell, hogy agyon törjék magukat, tehát... Jó legyet! Szia, ja, a legőszintébben kérdezem is, nincs bennem semmiféle ilyen furkálmány, hogy, hogy miért kérdezem. Elmondta Navracsis Tibor, csak én nem figyeltem, hogy tulajdonképpen milyen funkcióban írt ezt a levelet a, a mozíjüzemeltetőjének. Mint állampolgár, e, funkció. És azt gondol, akkor viszont azt gondolom, hogy az nem normális, hogy egy, egy állampolgár által írt levelet ilyen országos szintre kéne vinni. Szóval, hogyha Navracsis Tibor ezt állampolgárként írta, akkor azt gondolom, hogy állampolgárként kéne megmaradni neki a választal is. Valahogy, hogy, hogy ez, ez jó dolog, hogyha valaki egy politikus, egy vezető politikus azt mondja, hogy én csak állampolgárként írom, de mégiscsak visszaél avval a, avval a potenciállal, ami neki van. Igen, de hogy ez egyébként egy őkolábnyomként milyen, tehát az a kérdés, hogy akkor ő ilyet egyébként nem tehet-e közzé, magánemberként megengedheti ilyen telefont, és e tekintetben bizonytalan vagyok. Hát én azt gondolom, hogyha hogy magánemberként nyilvánul meg, akkor viselkedjen is úgy. De hát ő úgy, úgy is visel, de hát ő úgy viselkedett. Hát nem, nem, nem, nem tud magánemberként viselkedni, mert most sem úgy nyilvánult meg. De, de ő írt egy levelet magánemberként, és elmesélte, hogy magánemberként ezt a levelet miért írta, és hogy magánemberként milyen választ kapott. Az, hogy ez a magánemberi eljárása egyébként milyen örvény, vagy milyen vihart kavart, az legalább annyira szól róla, mint az országról, illetve hát nem tudom, hogy nem nagyobb mértékben szól-e az országról, hiszen a többiek nem egyszerűen azt... Nem őt akarom ebben bántani. Csak azt gondolom, hogy valahogy nem normális. Szerintem se. Szerintem se. Szerintem se. nem fogunk egy vitatkozni. tényleg, az lenne normális, hogyha egy magánember ír, akkor egy magánember kap egy választ, és akkor ez így marad, mert hát ez így természetes. Így kéne, amint ahogy ő is mondja, de hát nem áll meg ezen a szinten ő sem, nem tud megállni, mert hogy nem így működik. Csak akkor viszont neki, mint egy, egy végtelenül intelligens, érzékeny embernek, tudnak hogy kéne azt a hangsúlyt, hogy ez nem fog itt megállni. És akkor, akkor viszont már, már is visszássá lesz a dolog. Ne, ez... Akár előteszi, akár ha már. Igen, de ö, neked teljesen igazad van, de ezek laboratóriumi körülményeket igényelnének, és nem egy laboratóriumban élünk. A kérdés az, hogy egyébként bármilyen módon, amikor beszélünk róla, nem laboratóriumi körülmények között, akkor egyébként tudunk-e róla, Uh, érdemben beszélgetni. Ez. Hát én azt látom, igen, hogy nem tudunk. Én azt nem, látom, hogy nem, nem tudunk. Nem, nem látszott, látszott, hogy benne is milyen indulatokat keltőd a dolog. A Nézed, könnyen, le, könnyen lehetséges, hogy megírni ezt a levelet, nem volt. De az a példa, amit a Darák Péterről mondott, az tökéletes volt. Uh -huh. hát Ugyanígy nekiestek. Igen, hát azért mondom, hogy egy nagyon intelligencsembe, ez nem lett az... nem, nem tőle. ez nem azt jelenti, hogy a kálomista film mellett szólal csak meg. Ez nem az intelligenciájáról szól, ez arról szól, hogy ő időként tesz ilyet, miközben ha ilyet tesz, azért csapnak a kezére, ha olyat tesz, azért csapnak a kezére, és egyben állandóan megkérdezik azt, hogyha ebben aktív tudott lenni, akkor egyébként abban miért nem volt aktív, miközben nem arról beszélnek, amit kérdezett. Tehát állandóan másról van szó ráadásul. Ez azért ez ér, ez érszként, Logikus, de egyébként meg szerintem nem állja meg a helyét, mert azért do, ö, ö, események és események súlya között van, van különbség, és én azt gondolom, hogy az, az ő súlyával egyébként hát én nem hiszem, hogy ez lenne egy, egy, egy fontos kérdés. Egyébként az ő döntése, hogy, hogy, mi, hogy mit tartő fontosnak, ha ő ezt tartja, szíve joga. Ezt a dolgot ezt Kálomista Gábor kezdte el, és ő, a többiek mennek az ő által, az ő általa uh, létrehozott ösvényem. Nézd, én azt tudom neked mondani, uh, én nem mondhatom el, hogy mit beszéltem a film uh, a Mozi vezetőjével, az a válasz mely szerint Egyébként annak témája okán. De nem csak, de az a levél, amit írt, hogy annak a témája okán az nonsense. Tehát ha az a kérdés, hogy, a navracsis, levele menj, tehát hogy a, a, a navracsis levele, tehát ha a kettőt egybe kéne mérni, miközben a kettő egybe mérése lehetetlen, de hogyha a halántékomnak tartanának egy pisztolyt, hogy mondja meg, hogy melyik kínosabb, ha ez egy megfelelő jelző, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a mozizem vezetője. Hát azért Navraci Tibor kiemelkedik, gyar, hogy a mozivezetők. Egy de egy nem, nem egy de, de, de ő, ő ugye amiatt, de is várhat, amiatt van hogy megróva, előtteve. hogy ő miért szólal meg egy ilyen ügyben, de az, hogy egy, egy, egy mozivezető elköszönök, azt írja, hogy a témája okán, az nonszensz. 06171242 először. Igen. Szia, Berezkicsab. Szia. Uh, Nem lehet hallani. Képviselő, itt vagyok, hallasz, halló? Hát igen, csak szakadozik, figyel hogy a Tibor az képviselő jelölt is a térségben, tehát nem teljesen magánemberként. Nincs ott. Ez ezt értem, nincs oda írva. Maga a levél, az Navracsis Tibornak a levele. Hát jó, de akkor sem magánemberként írta csak, tehát most nem túlozzunk. Én ezt Mindenkit értem, ugye... én ezt értem, a válaszban is Navracsis Tibor úrnak van írva. A kérdés az, hogy én egyébként, aki nem bírok akkora hatalommal, mint egy országgyűlési képviselő, ha én megszólalok, akkor annak mekkora a súlya? Egy képviselő tud-e magánember lenni? Értem azt, amit mondasz, csak az oda vezet, hogy, hogy neki kétszer is meg kell fontolnia, de ha megfontolja, akkor végül is megteheti. Hogy megteheti-e? Igen. Jó van, köszönöm. Köszi, Szias. 42 Szerintem Norvégiában ez a történet nem jön létre, vagy egész másképp jön létre, de tisztában vagyok azzal, hogy nem élünk Norvégiában. És nem is akarom, hogy Norvégia legyen belőle. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy erről relatíve kevés indulattal érdemben lehetne beszélgetni. Ennek az ellenkezőjét tapasztalom. Én nagyon örülök annak, hogy Füriás Balázs előtte fölhívta Demeter Sziládot. És sajnálom, hogy azt a dolgot, amit nem mondott el és Tibor, mire utalt, azt nem mondta. De hát ez nem egy spanyol csizma, csak egy liberális ítélőszék. 06171242. Senki többet? Tudom, de hogy nem a nemest, az biztos. Hello? Azt hittem, hogy tudom kívülről a telefonszámodat, de kiderült, hogy nem. Így nem mégis Igen, aztán igen, hát összesen. Két hete beszéltünk, jöhetnék Litvániával, bár ugye általában én szoktam kérdezni, de ha most szétnézel a világban, vagy szétnézel a fejedben, miközben a bendával volt talán hétfőn a szokott tilos rádiós műsorod, és abban nyilvánvaló, beszéltetek arról, ami foglalkoztatott benneteket, de hát közben is eltent ketszerd a csütörtök egy része a pénteknek, tehát négy nap eltelt. A világfolyása külpolitikailag Nemes Gábor izgatja, vagy sem, és ha igen, általában izgatni szokta, akkor mi igen? Hát nyilván most az EU, nyilván ezen belül is most ez a kis miniválság, Lengyelország, a Lengyel-Belorúsz határon, de egyébként sokkal több van benne, tehát ö, ö, önmagában az ügy nem nagy, tehát nem, nem, egy, nem egy akkora ügy, de, de az érdekes, hogy, hogy mennyire összefüggnek a dolgok, azért az, hogy Merkel kétszer is beszélt Putyinnal. Azért az azt mutatja, hogy, hogy itt nyilván más dolgok is érintve vannak pontosabban, ezek olyan, mint egy ilyen hólabda, tehát elindul egy ilyen hibrid háború, amit a, a Lukashenko jobb hián részint azért, mert, mert egyébként is el akarja terelni a figyelmet a saját bűneiről, meg a saját problémáiról, másrészt meg nyilvánvalóan Putyin őt felhasználja valamilyen módon, hogy ebből aztán egy nagy világpolitikai ügy lesz, azért ez, ez érdekes. Tehát, és az is érdekes, hogy, hogy kiderül mindig, hogy az EU tulajdonképpen nem nagyon tudja kezelni azt, amikor, amikor gengszerekkel vagy nem úri emberekkel Ez Ezt ember. neki? Nem, nem, nem. Hát az EU ugye szabálykövető, követő betartja jogi a procedurális szabályokat, és ez így van rendjén. Csak ugye amikor akár EU-n belül, akár EU-n kívül olyanok, olyan problémával találkozik, ahol ez nem működik, akkor, akkor egy ideig legalábbis baj van hosszú távon, persze nyilván azért az erőviszonyok döntenek, és azért vannak kivételek. És ez, a, ez, ez is most is látszik, amikor egy nagy hatalommal tárgyalt. Tudni, ott ugye globális érdekek is vannak. Tehát ott, ott nem csak az a konkrét ügy van, amiről éppen szó van, hanem például Oroszországban sok egyébről, tehát a Lengyel Határválságnál sokkal fontosabb dolgokról is kell tárgyalni, és ezt meg is teszik. És például az is érdekes, hogy, hogy ugye Lukashenko mikor, mikor érezte úgy Putyin, hogy messzire ment, amikor a gáz, Azról volt. Szóval a gázcsap elzárásával fenyegetőzött, tudjuk, ezen a gáz, gázcsőben meg csapon keresztül orosz gáz megy. Na most itt már nem lehet elengedni a láncorl a, a kutyákat, hogy na csaholjatok, támadjatok, aztán majd szólok, ez már komoly. Másrészt persze valószínűleg, és, és ez mutatja, hogy mennyire bonyulta a dolgok, nyilván az is szempont, hogy így azért egy picit erősíteni lehet a nyomást, hogy ugyan engedélyezitek már, kedves Európa Unió, az Északi Áramlat 2 gázvezeték üzembeállítását, amit eddig nem engedélyeztek, de azért itt óvatosnak kell lenni, és azért nem vélezem, hogy Merkel egyszer föllívta a Putyint, nem hozott el egyen, aztán megint föllívta, és Putyin úgy látszik megértette, hogy meddig mehet el. Ezt így, így távolról, mint, mint, mint egy ilyen pálhojból figyelem. Igen, pont ezt akarom tőled kérdezni, mert ugye én a te igazságérzetedről, ami sokszor egybevág az enyémmel, és ha vannak különbségek, akkor azért azok hosszú távon elenyészőek. Tehát az a kérdés, hogy azért valójában ami egy ilyen elcsépelt frázis a politika vegykonyhájával kapcsolatban, ami nagyjából hasonló, mint a párizsi, hogy meg lehet tenni, csak nem meg, hogy hogy készítik. Tehát miközben az ember magasztos elveket fogalmaz meg a politikusokkal szemben, gyakorlatilag ez nem egy kisasszony foci, sohasem. És ha ebbe belegondolsz, akkor az, hogy kinek van igaza, az egy olyan bonyolult kérdés, ami ugye ránézésre egyértelmű, és aztán kiderül, hogy annyi érdek, annyi szempont, annyi múltbeli, annyi jövőbeli szempont érvényesül egy-egy jelenségben, hogy amikor arról beszélsz, akkor tulajdonképpen azt kérik rajtad számon, hogy miért nem foglalsz állást, miközben egyébként, ha analizálod, elemzed a történetet, akkor azt mondod, hogy ez annyira bonyult és annyira összetett, hogy inkább örüljenek annak, hogy elmondasz ennyi részletet, semmit, hogy a részletek kapcsán tetszésnyilvánításba fordulját, mert annak sem értem. Ezek hihetetlen komplex jelenségek. Tehát, hogy maga ez, a, ami a határon van, az nem egy dolog következménye. Eltűntél? Eltűnt. Önök egy monológot. Halló, halló, Igen, te közben elmenekültél a telefontól? Nem, valószínűleg megnyomtam a fülemmel valamilyen, meg nem nyom. Meg ne kell gondol. vágni. Nem, nem, nem, elég egy fül. Tehát a másikra fülemmel is szükség. Itt, itt, itt, távolabb tartom, és akkor itt talán jobb. Jó, de ezzel védekeztél az el, hogy ne beszéljek sokat. Azt akarom, tőled kérdezni, hogy ezek nagyon komplex jelenségek, amelyek... Igen, és én válaszoltam, hogy csak, csak nem lehetett hallani. Eltűnt az éterben. Igen, igen. Tehát azt akarom mondani, hogy itt van egy, van egy kettősség, és azért ez a kettősség valószínűleg minden szakmában van de a külpolitikában különösen. Tehát az egyik az, hogy ugye többnyire olyan dolgokról van szó, amelyre nem csak befolyásod nincs, hanem hát hogy közvetlen érdeke sincs. Tehát ugye, ugye egy, egy belpolitikus azért valamilyen szinten mindig, mindig kapcsolódik a, a saját témájához. Én nekem nyilvánvalóan nincsenek semmifajta személyes érdekeim, vagy ha vannak, akkor azokat titkolni kell, mondjuk Igen. az orosz, vagy a kínai, vagy az egyéb ügyekben. Jó Ez az egyik. De a másik, és azért ettől se lehet elvonatkoztatni, hogy azért mégiscsak homoszepienszek vagyunk, emberek vagyunk, és, és igenis vannak. Bizonyos humanitárius elvek, vannak bizonyos erkölcsi elvek, amelyeket nem mindig és nagyon nehéz érvényesíteni, de amelyek azért valahol ott, ott ott, visszangoznak az embernek a fejében és az agyában is. És ezeket is számításba kell venni. Szóval például, amikor beszéltünk erről az egész ügyről, akkor azért azt se szabad elfelejteni, hogy ott emberek halnak meg. de közben ugye én olvasom a nemzetközi sajtót, ha másért nem, azért mert veled vagy Navracsis Tiborral beszélgetek, ugyanerről, és ott írják azt, hogy az EU felmérést készít az ügyben, hogy a Minsk betartó járatok mennyire mások Katárból, Ankarából, Irakból, a legkülönbözőbb destinációkból, abból adódóan, hogy feltételezésük szerint migráció import zajlik, annak érdekében, hogy ez a feszültség létrejöhessen a határon, mert hogy olyan számban növekedett meg a gépjárművet, a, gépjár, a, a légiforgalom Minszk repülőterén, ami gyanúra ad de ez már nem feltételes és nem gyanuári tényekről van, szó, szóval, hát, hogy mondjam, ez, ez nem titokba zajlik, tehát igenis van egy toborzás. Hát, hát értem csak akkor azok mondjam, az emberek, akik ott mondjam, vannak a, a határon, azok egyszerre, azok egyszerre human beingek és egyszerre eszközök. Igen, hát persze, de, de hát, a ketyük hátulról. Először is a Belarusok vízumot adnak ezeknek. Miért kap, miért kap egy, egy szíriai Belarus vízumot? Ezeknek a gépeken egyirányú jegyeket adnak el, szóval ezek, ezeknek, ezeket toborozzák. És és, és, és, és, és aztán, de hát ennél a dolog még ennél is cifrál, mert például azok a belorusz gépek, mert, mert nem csak, nem csak török, meg, meg katari, meg nem tudom, vagy dubai gépek meg szállítják, mert egyébként a, most már az Aeroflot is azt hiszembe száll, hanem hanem a belorusi légitenségnek a, a gép... Igen, a Belavia gépeit azt, azt az ír, nem tudom milyen kölcsönző, gépkölcsönzőből leasingelik, hát nem szokták megvenni ezeket a gépeket a légitársaságot, hanem általában leasingelik. Tehát, tehát hogy mondjam, valamilyen szinten az, az EU maga is hozzájárul ehhez, amely nem zárja el ezt a csapot. Hát nyilván most el fogja zárni. De itt jön az, amit, amit az elején mondtam, hogy, hogy ugye a, egy, egy szabályszerűen működő minden szabályt betartó szervezet, és tartson is be minden szabályt egyébként, annak nagyon nehéz dolga van, amikor egy, egy betörővel van szembe, kerül szembe, vagy egy gengszerrel kerül szembe, aki nem tartja be ezeket a szabályokat, és neki háromszor kell fölszólítani, hogy álljon meg, kétszer kell a levegőbe lőni, és utána lőhet, és, és ez a volt meg a... Felmerült a, a, a hazai migráns, tehát hogy a, a Magyarország is a migráció témakörében, hogy nem lehetetlen egy folyosót létesíteni, amin egyébként egy ilyen mesterséges folyosót, amin a célállomásba ahhoz eljutnak a a menekültek, akik egyébként Magyarország területén nem maradhatnak. Az egy mennyire járható vagy járhatatlan út, és hát itt Németországnak központi jelentősége van, hozzátéve, hogy közben a földgáz és az összes többi a színezi ezt a történetet, annyira színezi, hogy az ember el sem tudja dönteni, hogy most miről szól, hogy végül is Lengyelországban létrejöjjön effektíve az, amit nálunk csak terveznek, mert végül is annak kicsi a valószínűsége, vagy az nem életszerű, ahogy szokták mondani, hogy ezek az embereket felpakolják, ahogy odafelé felpakolták, visszafelé is felpakolják, és ahogy nem jött be ez az eszköz, úgy szépen visszamennek oda, ahogy mondják, visszaszúpolják őket oda, ahonnan jöttek. Tehát ennek kicsi a valószínűsége. Ott pedig annál több ember halmozódott föl, miközben emberek nem halmozódnak föl, gyülekeztek, vagy vannak, semmint, hogy ezzel tartósan, normálisan lehetne együtt élni. Azok a képek, amelyeket az ember lát, azok meglehetősen nyugtalanítóak, még akkor is, hogyha egyébként vannak olyan csatornák, amelyek olyan részletfelvételekkel rendelkeznek, hogy egyébként a hangulati festésre külön adnak, és ezért aztán az ember nagyobb mértékben kerül hatás alá jelentnek, mint az indokolt lenne. Tehát ember legyen a talpán, aki nincs ott, aki egyébként szét tudja választani a színest a nem színestől. Jó, hát most akkor kezdjük ezzel a ügyjel, ugye, amit, ha jól emlékszem, Orbán dobott be, ez, ez, ez, ez egy komolyan, ez egy politikai termék, ez egy propaganda fogás, ennek semmi köze. A, a valós élethez. Nem is, nem is gondolkodik ezen senki, komolyan szó sincs róla. Ez egyszerűen egy, egy duma, egy, egy, egy, egy, azt kell mondjam, hogy, hogy nem is igazán nem majd nem hogy kocsmai szint. Tehát ezt, ezt, ezt nem, erről nem lehet érdemben tárgyalni, nem is fog senki érdemben tárgyalni erről. Nem is az volt a, a dolognak a célja, ez, ez belső használatra egy, egy propagandalózunk. Egyébként, a nagyon nem nyomja senki, én ugyanúgy szól, ez aztán úgy halt meg az egész, egyszer bedobták, nem működik jókész. Hogy Lengyelországgal mit lehet csinálni, ugye itt is bonyolultabbak a dolgok, mert az egyik az alapkérdés, hogy a beloruszok nem a lengyeleket, mert nem érdeklik rá ennyi, hanem az Európai Uniót próbálja valamilyen módon nyomás alá helyezni. Hogy ez most pont Lengyelországban van, majd lehet, hogy kb. jövő héten már Litvániában lesz, hogy az egy véletlen. Most az, hogy a lengyelek maguk egyéb szempontok miatt hát nem teljesen ártalmatlan kis báránykák, az is látszik, mert ugyanúgy, mint a magyarok, nem engedik oda, és nem azért nem engedik oda, mert... mert nincs rá szükség, vagy nem, hanem, hanem nem engedik oda a, a Frontex-et, nem engedik oda az Európai Uniónak a, a szerveit, mert e, nem akarják betartani azokat a szabályokat, A e, Frontexről részint Navras és Tibor részint, a sajtó és azt írja, részint nagyon kevesen vannak, részint a különböző korrupciós ügyek e, kötik most e, őket. Ez, ez, ez most azt kell mondjam, igen. Jó, hát ilyen, ilyen alapon akkor a, a, a, a magyar kormány sehol nem lehetne oda engedni, mert nálunk is korrupciós ügyek vannak. Hát, de, de a magyar kormány nem akarják egyre még határozott őrizetre rávenni. De a magyar kormány nem lehetne akkor tájékozódni, semmilyen sembe nem lehetne bevonni, mert szóval ez, ez, ez, ez dug hát majd, szóval nem, ez, nem ezért nem engedik oda. Egyébként a Frontex a probléma nem nem a korrupció, hanem az, hogy, hogy a, a konkrét tevékenység és elsősorban nem, nem Lengyelországban, hanem a földközi tengeren, a konkrét tevékenységével sajnos nem mindig tartja be azokat az elveket, amelyeknek a betartására létrehozták. De azt akarom mondani, hogy a lengyelek, ugye ők, ők, ők egy kicsit ilyen non-koronát alapon ide ne jöjjön senki, nekünk ne szóljon bele senki semmibe. Tehát miközben ők azt mondják, hogy védik az Európai Uniót, ugyanakkor az Európai Uniót tehát távol tartják és ez egy kicsit ugyanaz a kettőség mint ami a magyar politikában is megvan mi védünk titeket, de azért igazából utálunk kiteket, tehát e, e, ugye ez és, és harcolunk ellenetek, ez ezek ilyen, amikor a nagy politika, kispolitika, politikai, termék és propaganda összecsap, akkor ilyen kvászok keletkeznek. És a, a, a lengyeleknek ugye egyében sokkal fontosabb vitáik vannak az Európai Unióval és sokkal nagyobb dolgokról van szó. Ez most tulajdonképpen, ha úgy teszik, bármilyen furcsa, jól jön nekik, mert most megjelennik náluk el a Michel, az Európai Tanács elnöke, és azt mondja, hogy szolidáris vagyok veletek, és Ugyan ettől még az a probléma, ami, ami miatt a lengyerekítőkben most nem kapnak pénzt, mert hát, alapvető elveknek mennek neki a működését veszélyeztetve az Európai Uniónak, ez nem oldódik meg, de most nem erről beszélünk, most hirtelen a, a közös ügy, a, az a pár ezer vagy száz menekült szerencsétlen, most, most hirtelen az összeforraszt minket, Sajnos a politika így működik, hogy fontos és kevésbé fontosabb dolgok összekeverednek, és nem mindig a fontos dolgok azok, amelyek aztán végül érvényesülnek. Ezzel a jelenséggel, amivel kezdtünk és végézzük is ma, ezzel, mint egy vérömlány, ha ez egy jó szó lehet, hogy nem, ez hogy fog felszívódni? Nem tudom. Nem tudom. Hát a dolognak azért bizonyos... Hogy olyan természeti korlátai vannak. Ugye azt el nem tudom képzelni, akármilyen elszánt mondjuk egy, egy szírmenekült, menekült, hogy amikor tudja, hogy mínusz 40 fokba megy, és, és, a, és egy erdőbe kell kemplni, hát hogy, hogy akkor ő azt mondja, hogy, hogy akkor ebben nekik kell. Tehát valószínűleg a, a nyomás is el fog múlni valamilyen. Másrészt én azt hiszem, hogy nem tudom, nem tudom miről beszél Putyin és, és Merkel másodszor, de az, hogy Merkel még egyszer földívta azaz engem arra, arra a következtetésre visz, hogy, hogy, hogy itt, itt valami megoldás lesz, és Lukas Enkorak a mozgás tere igen pici. Tehát én nem hiszem, hogy ő ott nagyon ugrálhat. Valamilyen módon ez, ez föl, föl, ahogy mondtad, föl fog szívódni. Nyilvánvalóan ezek egy része, akik már ott vannak, valamilyen módon befognak, kerülni az Európai Unióba. Egyébként egy részük valószínűleg akkor is bekerülne, csak csendben mondom, hogyha ha a dolgok a maguk természete, illetve jogilag tisztagmú útján mennének, mert, mert igenis menekülteknek bizonyos feltételek mellett joguk van, hogyha bizonyítani tudják, hogy valamilyen hát komoly veszélynek vannak kitéve, és, és, és tényleg, tényleg a, az emberiességi szempontok érnyeségeket, hogy jók van belépni Európában, egyébként Magyarországra is. Most Más kérdés, hogy ezt komolyan veszük-e, vagy sem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Gondolom, hogy innen folytatjuk, de biztos, hogy nem innen folytatjuk. Hogy vagy? Okay. Jó vagyok. Úszás? Igen, most, most ö, úszom meg. Egy idej, kihagytam, mert Teniszt könyököm támadt, mert életemben nem teniszeztem, de, de aztán rájöttem, hogy akkor is fáj, hogyha nem úszom, akkor inkább úszom. Barcelona, hogy működik? Barcelona egy, egy, egy kedves, kellemes város. Hála Istennek most a, a, a politika egy kicsit itt háttérbe szorult, és, és ezáltal az jön elő, ami, ami szép és jó Hét Hétköznapok benne. és covid ez egy érdekes dolog, ugye itt a szabályokat sokkal komolyabban betartják, mint nálunk vala, és miközben a helyzet sokkal jobb. Tehát egyszerűen miközben itt maszkot kell hordani, most már egy éve folyamatosan, tegnap voltam koncerten, oda, -oda is, még mindig csak 70%-ban engedik be a nézőtérre az embereket, természetesen mindenkinek maszkot kell viselnie nagyon magas, 80%-os az átoltottság, és egyébként is jó az egészségügy, de ennek ellenére komolyan veszik a járvány ellenes szabályokat, és én úgy érzem, hogy, hogy, hogy jól kezelik, őket nagyon telibe találta az első hullám, ez egy akkora sokkot okozott nekik, ami azért a lakosság számára is egy kihózanítóan hatott, itt, itt nagyon nehéz oltás ellenességgel kampányon. Időjárás? Hát most egy kicsit olyan szürkés, tegnap óta szürkés, esős, de azért kellemes majdnem 20 fok körüli hőmérsék Helyes. Legjobbakat. Sziasztok! Köszönöm, és zenét akarok, ami megadja a lendületet. Akkor... Azt mondjam, hogy nem is ez. Ez! 061 712 ez a levezető zene, ez fog szólni az autóban is. Hihetetlen hét után vagyok, illetve hát nincs vége. Ennek számos része nem publikus. Hálás vagyok a sorsnak, hogy élek egyáltalán. 061 700 Take One night the thunder crack you back outside of door I've dreamed I flying high good? Jó reggelt, Félő teljesen kerek volt a mai nap is, hálás köszönetem, és jó pihenést kívánok önnek a jövőre. Rám fél, nem lesz bőle sok, aludjak, aludjak, aludjak már. Úgy fel vagyok dobva, nem tudok lejönni a platformról. anyó a turbo utolért és nem ereszt, de nem panaszkodom nulla tegyít 1021 fő nem lesz érül lebonolyításuk egy fejanci Mit én nagyon szeretek. Remélem, nem tévedek. Elvesztettem a partitúrát. Much more of doesn't it? Эй, кишерода,